Des del cor del Panavés. L'Arbós. 106.8 FM. Bona tarda, bon vespre, són dos quarts de vuit i comencem un nou programa, una nova aventura Quarts Amunt Avui fem el tercer programa de la segona temporada de Quarts Amunt i volem agrair un cop més les mostres d'efecte rebudes durant tot aquest temps. Cada setmana ni especial aquesta, les xifres de reproducció són una autèntica bogeria Portem quatre mesos i una setmana amb les noves xarxes i portem atenció, més de 320.000 visualitzacions més de 230 hores de reproducció de vídeos que duren un minut. 320.000 visualitzacions en 4 mesos és una autèntica barbaritat. Podríem dir que actualment cap mitjà la comunicació de temàtica castellera els té, i d'això en té molta part de culpa el meravellós equip de Quarts Amunt del que cada dia estic més orgullós. Eduard, Champs, Laura, David, Gil... plau, un fora aplaudiment pels meus companys. Senyor! Si ho comparem amb xifres de l'any passat, estem de mitjana sobre les 17.000 visualitzacions setmanals. I el rècord de l'any passat eren 3.000. Precisament amb el programa on vam entrevistar a la Marta Balló i a la Maya Comas. Pràcticament sis cops més cada setmana que el rècord de l'anterior temporada. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes. Vosaltres sou Quarts Amunt. Us recordem que si encara no ho heu fet, podeu seguir-nos a xarxes, a robaquartsamunt. Allà trobareu tot el que anem fent i les novetats que estan per venir, que en són moltes. També volem agrair tant a Embotits Bondó com a Caves Market la confiança amb nosaltres i, hòstia, poder fer un programa com aquest amb la panxa plena d'aquests embotits i d'aquest Cava és tot un luxe. Us ha agradat els embotits i el Cava estaven bons? No ho deixà, no, no, no. No ho deixà absolutament res. Volem recordar que ben aviat de, traurem el merchandising de quarts amunt. Podeu trobar pràcticament de tot. Mocadors, llibretes, encenadors, enganxines... Si voleu ajudar que aquest projecte segueixi creixent, compreu el nostre material. Recordeu que és un projecte totalment autogestionat i amb un únic objectiu, valorar la feina que fan els castellers i castelleres i les colles castelleres, perquè no es tracta de qui fa les coses, sinó de com les fan. I ficar en valor l'esforç i la perseverança que hi ha darrere d'aquestes fites. Estem per donar veu a qui no en té i passar los ho bé fent-ho. Així que, si ens voleu veure per les places, foteu-nos un cop de mà i compreu el material de Quartzamont. Abans d'arrencar, m'agradaria enviar una forta abraçada als nostres amics del Baix Ebre que sembla que per molta gent no existeixin. Hi ha hagut un fort incendi on molta gent ho està passant molt malament i ningú se'n fa ressò. Així que una forta abraçada que ens sabem de sobres que ens esteu escoltant. Bé, bueno, i avui què? Avui què tenim? Avui tenim, com sempre, un autèntic programàs, un programa que ens fa especial il·lusió. Avui tenim a la taula a dos llegendes del món casteller. Dos persones amb unes idees i amb uns ideals forts i marcats. Dos referents, dos persones de les que admirem profundament. Tenim amb nosaltres a gent molt ben parida, que des del minuto de quarts amunt ha estat al nostre costat, ajudant-nos en tot el que hem necessitat. Ens sentim molt honrats de tenir avui amb nosaltres a la Maia Comas i al Ramon Cudina. Si us plau un fora aplaudiment. Sí. Aquesta entrevista ha causat molt de rebombori i no és per menys. Avui ens escolta moltíssima gent i gent que ens ha demanat venir a l'estudi per 볼 entrevista i em sembla que aviat haurem de muntar grades aquí al plató. Avui hi ha uns afortunats que han pogut venir a gaudir amb nosaltres d'aquest autèntic programàs. Avui ens acompanya un gran amic del programa. Tenim el cap de colla dels bous de la Bisbal, a l'Eloi, i havien de venir també al Marc, el cap de colla dels moixiganguers d'Igualada, i la Mònica Sala, però han tingut un problema a últim instant i no han pogut venir. Des d'aquí els enviem una gran salutació, també. Salutació, amb ells i amb elles coneixerem i anirem descobrint què s'amaga darrere d'aquestes llegendes. I anirem descobrint cosetes més que interessants de la Maia del Ramon, dos persones de les que només podem dir coses boniques, com per exemple... Aquesta. Avui Déu de juliol és un dia important, i amb la maila i el Ramon la farem molt, però que molt gran compartim taula amb dos mites, dos referents, dos llegendes. Però aquí a quarts amunt us farem suar, que sabem que sou gent valenta. Nosaltres som uns enamorats de les persones que valen més per les seves accions que per les seves paraules i avui a la taula en tenim dos grans exemples. Ens agradeu per com sou, pel que feu i per com ho feu, per obrir el camí a tot el que ha vingut. Collons, Amaia i Ramon, quin gran recorregut que heu tingut. Sou gent en principis, amb ideals forts i marcats, gent decidida que no es deixa influenciar per res ni per ningú. Sou gent que heu honrat els principis de la vostra colla i de la vostra ciutat. A vosaltres no hi ha qui us pari. Visca l'Amaia i el Ramon, visca la cultura popular i cal unit els castells que res mai us separi. Estem molt contents que estigueu avui amb nosaltres. Sabeu que els minyons i quarts amunt us estimem molt. Esperem que vingueu amb ganes de parlar i, per què no, també de rajar. A quarts amunt ens agrada molt el mambo, quasi tan o més que a vosaltres. Per nosaltres som gent, sou gent molt important. Quan ningú ens coneixia, ells ens van ajudar. Ara que ho estem patant el mínim que podem fer és deixar-ho ben clar. Poques persones ens han posat tan fàcil. Poques persones han sigut tan agradables. Amb poques persones gaudirem tant com les que tenim avui amb nosaltres. Fan castells des dels 80 i segueixen plens d'energia. Són dos culs inquiets i ens han ensenyat noves maneres de fer. Perquè, com sempre diem, les coses fetes amb amor sempre surten bé. Recolzant sempre la cultura popular i tot el que ho envolta. al seu, les copes i brindem per aquesta gent tan molona. Moltes gràcies pels quilòmetres que heu fet per arribar. Aquests detalls són els que queden. No m'allargaré molt més que en fico tendre... Amaia i Ramon aquí a Quarts Amunt us estimarem sempre Moltes gràcies per venir És un plaer comptar amb vosaltres aquesta segura temporada Els quarts ja pugen, sonen de nou les gralles Visca Quarts Amunt i Amaia i Ramon, visca la mare que us va parir Fisca. Comencem! Quarts amunt. Quarts, amunt. quarts amunt! El test de Quarts Quarts Amunt Quartzamunt! Benvinguts, Amaia, benvinguts, Ramon. Per nosaltres avui és un gran plaer tindre aquí amb nosaltres. Sou un referent, avui, demà i sempre, i per nosaltres és un gran plaer. Però bé el test de quarts amunt, Ramon i Amaia. Per tant, comencem d'aquí cap en tu. Nom? Ramon. Amaia. Edat? 58. 50 de veritat. De fer, eh? <laughs> Lloc de naixement Terrassa, Terrassa. Tols o salat? salat? Salat Plat de menjar preferit Hòstia, com ho menjo tot No ho sé, no, no t'ho sabria dir ben. Tallerines però ho vam tomar a dir pernil Ah, això si. <laughs> també l'embotit El pròxim dia li de dir al Pep Bundó que porti pernil també que sabem que el té de molt bo però només el porta pels verds Sí, cert, cert Ho verifico oh, oh. Aquí el que van vindre els verds va portar dos plates també de, de, pernil. de pernil Però verd o vermell? Que de, que... El, el, el pernil deia el tanto eh? Mar o muntanya? Muntanya, muntanya. muntanya. Virtut? Meva? Sí, sí evidentment. Uh, no no t'ho sabria dir, no ho sé. Aprofundits, et dono, et dono un segons, Una virtut Una de... virtut, jo. Entens, sé que la tens. Si més no, ets honest. I Obert. Obert. Obert, correcte. Anava a dir alguna seva, però... ja la meva virtut és el mateix que el meu defecte, no callo mai. Bé, bueno. Mira, anava a dir el mateix <ríe> doncs això, no ho sé defecte, jo què sé uh, hòstia, és que no m'ho esperava això defecte okay. què? Me meu, un sí. defecte meu sí. uh, uh, no ho sé uh, uh, uh, sí, la puntualitat arriba, no tard, sí. la puntualitat. arriba sí, sí, tard jo, jo t'ho anava a dir, però bueno que la puntualitat, va uh, jo, defecte uh, que quan m'enfado m'enfado molt bé. Seny... Home, això no és un defecte. <ríe> Però és que em puc molt. <ríe> Ramon, seny o rauxa? Depèn. Rauxa senyada i senya arreuixat. Vinga. Doncs m'ho copio. Copiona. Et sí. Estem d'acord. <ríe> Ets supersticiós supersticiosa? No, perquè porta mala sort. Mm. <ríe> A mi sí, m'agrada creure, diguéssim. Mm. Diguem-ho així. Molt bé. Pel·lícula o sèrie preferida per tu, Ramon? Hòstia... Alguna tens que tindre, eh? Issy Raider. Mm -hmm. Jo no ho sé, això sí que sí, aquestes no, preguntes de les pel·lis i dels llibres em posen nerviosa. Perquè em veig moltes i ja lleixo molt, no eh? me'n Som... recordo creixent, no, eh? no, si ho haguéssiu dit, clans ens ho haguéssim... <coughs> no, no, no, dit, no sé, pel·lí, no pel·lí, eh? és que no sé, de veritat, ara jo no sé, digue tu per mi. Mm, no, no, no, no, no val, no val. Ostres, és que llavors no me'n recordo, ni decènia, és que... Alguna X? Eh? No. Clar, les excursionistes calentes. Deixem-ho aquí. Ah. Som-hi, va. Conradi són. Aficions a part dels castells. Hi ha, hi ha més món a part dels castells? Això diuen. Diuen, diuen, diuen que sí. Diuen. diuen no eh? sé. Aficions a, a la música. Treballar. <laughs> <ríe> a mi m'agrada, que, que sí, t'hi digui. Sí, sí, sí, és una afició. Doncs <ríe> pues sí, la meva sí, és com un hobby. Comencem a Pratar ho bé, això, eh? Vale? T'ha influït la teva vida personal ser casteller o castellera? Sí, clar. Més impossible. O sigui, sí, molt. Clar. Què és més important per tu d'una colla castellera, Ramon? Què és més important d'una colla castellera? Per tu, sí. Què seria el més important? Home, què és el més important d'una colla castellera, doncs... Que sigui el projecte, se'l cregui tothom. Uh -huh. I, per tant, els que hi al davant han de ser convincents, han de tenir capacitat de convocatòria, han de ser gent amb les idees molt clares, i llavors convence a tothom que vagi al darrere. Han si no, mica... tantes colles hem vist que naveguen davant de banda, no? Una mica líders han de ser, no? Però clar. líders positius. Sí, sí, sí, No tothom val, eh? No, no. Això està claríssim, eh? Uh -huh. Jo, virtut d'una colla, no? Has dit... Sí, sí. Sí, que és el més important, que seria el més important. Que Per mi veure. el més important d'una colla Seria una colla que sapigués combinar la ètica amb les ganes de més mm -hmm. Molt bé Què et ve al cap si et dic Arbós? Arbós? Mm, bons amics mm -hmm. pues És el poble dels meus fills I del meu ex-marit no? Que són aquests amics I, que deia I ex <laughs> I si tinc minyons de l'Arbós, Ramon? També, el mateix Sí a mi pel cap el, el, el, el, pilar, el primer pilar de cinc que va fer la meva nena la mm -hmm. meva nena d'enxaneta dintre de l'església ja me'n recordo no. <ríe> això és del que més gravat tinc i també un assaig, un assaig, puc explicar-ho? Ah, eh, perquè és una mica més llarg que una frase, però vam fer un assaig que vaig venir aquí a l'Arrús no? amb, doncs amb la meva família, perquè ja t'he dit que la meitat és d'aquí I, i em diuen escolta maies que els quarts en el 4 es tanquen una mica quarts de castell de 7, quan jo anava de quarts de castell de 8, sí. quarts de castell de 7 és com d'aquí quin, mm -hmm. no és el mateix fer de quin que de quart mm -hmm. no? i on diuen, és es que no, no, no acaben de controlar-ho i tal, que et sembla si tu puges allà dalt amb ells i els hi dones un cop de mà home, no sé, ja ho veurem això, si jo ajudar, i ells em veien com tan capaç d'ajudar que em fan en fer l'allà, i és difícil sota el dos. amb tota gent que no coneixes de res, amb sí. totes les forces anant jo pensava, mare meva, quan caigui sola d'aquí, el ridícul <ríe> és espantós i intentava fer que sabia algú i només tenia, bueno, feina per aguantar-me no? i això tinc a gravar ben sí. hi han coses que semblen fàcils i no són tan fàcils sí que has fet algun castell amb milions de l'arbós a l'assaig, eh? a l'assaig aquest a i prou, perquè clar, vaig passar una vergonya, ja amb com a experta i jo pensava és que saltaré sola de <ríe> quedar O sí sigui que diem que sí que has fet castells amb Minyons de la A les assajos, mai colla faries una actuació conjunta. Amb <ríe> quina colla faria una actuació conjunta? Amb tots. Molt bé. Al vagada. amb <ríe> sí, quina colla? Dir, no tinc cap problema amb cap colla, no. Que és un bon xaval. Bon. Que la malla jutjos conjuntes. No? Sí. Jo crec que no tinc d'això i que a més a més a això no podria ser una resposta genèrica, no? Sempre hi ha temporades i temporades, hi han moments, no? Clar. Que tens Però més a per exemple, de dius, "Ostres, ja una colla que sí que m'agradaria fer una". I tens una més afinitat per exemple. Sí. Sí, per exemple. Compartir plaça. Sí, amb, sí. amb cap sí. un, un particular, no, no clar, jo, la veritat... Amb els margenes de Guissona, molt temps hem tenim molt bon rotllo, mm -hmm. perquè vam ajudar molt, amb, bueno, ja sortirà, suposo, sí. amb el tema de la... Però, en general, hem tingut bones vibracions amb tothom. En el seu moment, jo què sé, jo que sé... Jo segueixo dient, no sé, sí, que moltíssimes de colles, no?, amb els castellers de Cornellà, amb... depèn de l'any, però sempre, vaja, bons amics de tot arreu, és el que deiem. no? Fem castells per això. Mm -hmm. perquè correcte. Perquè ens agraden els castells i per passar-nos-ho bé i per tenir bon rotllo. Jo, la gent que busca només serau, hosti, que se'n vagin a futbol, tu. Sí, sí. De fet, ara que has dit Bailers de Gelida abans d'arribar m'ha enviat el Juanjo Tavira, el, el president de Bailers de Gelida, que està fotut també amb el tema d'una nova pinya, de reinserció de presos a través dels castells i tal m'ha dit, hòstia, bé, Minyons de Terrassa ve l'Amai, ve el Ramon, envia'ls-hi una, una forta salutació a la meva part, Juanjo, aquí queda dit, aprofitem. <ríe> una versada. Exacte retornem, bueno, no el retornem tornem una altra, <ríe> tornem una altra el seu, ens sí. el quedem i n'hi enviem una altra Vinga, referent castellà un referent que tingués Mm, un referent. Sí, un referent castell. Molts. Mira, per sort... Amb tants anys fent castells hem tingut companys genials i boníssims, per tant, tots són referents. d'aquí he aprens molt, no, no ho sé, et podria dir els companys que he compartit pis mm -hmm. durant tants anys, no? Opera, el, el ton, vull dir, molts companys i sobretot els que tenim tot el jove que hi ha ara són referents ja, perquè ara hi ha una gent jove super preparada, super motivada i per mi, jo no paro mai d'aprendre, tu. Sí, sí. Sóc aliaió, ja, però, però em tenen flipats, sí, sí. mai A Ara, quan ho has dit que primer pensar en idea i automàticament la paraula que m'ha vingut és el Ramon. Mm -hmm. I sobretot, mira, sobretot anava per la malla i pensant no digues que quedarà. Mm. <laughs> <Clar. laughs> Don mira, Et juro, guau, no ho havia sí. pensat mai. Doncs jo per mi el Ramon. No, a veus que Ramon Cabrera, eh? no, no. M'asim sí que quedarà bé, guau, la malla de aquí, Ramon. Aquí no toca, malla no toca. <laughs> però sobretot per l'actitud. Però és veritat. Per la... mm. Sigues sí, té una actitud admirable i penso que és molt important. Penseu que aquesta pregunta la fem a tots els textos, quan vénen els convidats i els vostres noms surten bastant sovint aquí a la taula, eh? Tant el Ramon com a la Maia sou referents de molta gent de moltes colles molt diverses, perquè aquí vénen colles a tot Catalunya i, hòstia, el fet de, de fer aquesta pregunta a mi feia especial gràcia, perquè és com si li preguntes a un Leo Messi quin és el teu referent, no? Normalment, quan tu li preguntes a un futbolista quin és el teu referent, normalment sortirien, doncs, Leo Messi per exemple, en aquest cas, no? Tots els convidats que vénen, en molts casos, eh, parlant de la Maia parlant del Ramon i a feia especial gràcia parlava fer-vos aquesta pregunta sí sí ha sigut bueno, és que nosaltres hem sigut molt afortunats sí. perquè hem viscut la millor època dels castells de tota la història mm -hmm. i en un lloc de protagonisme brutal yeah. no? Avui, Hem estat amb la colla que, que per nosaltres vaja la, la millor colla eh, en el concepte d'investigar, de, de creada, de, de, de les propostes que hem anat fent i nosaltres hem tingut la sort d'estallar en aquell moment no? uh -huh. eh, podríem tenir 20 anys més o 20 anys menys, no? I, i, però hem estat en aquest moment i clar, per això potser se'ns ha vist molt i també perquè fa, durant molts anys hem fet molts castells uh -huh. i potser és per això que som referents, no per res més eh? bueno, deu ser una mica de virtuts de tot, no? perquè... i d'efectes de, en tenim com tothom Al no? final un bon casteller no et fa ser referent de res et fa ser bon casteller i ja està, sinó que aquí també diu molt la forma de ser de, de la les persones, no? Llavors, si ho ajuntes tot i fas aquest conglomerat de Bon Casteller o Excels Casteller i bona persona, una molt bona persona, crec que aquí és on es formen els mites i es formen els el referents i en aquest cas, doncs, aquí en tenim dos seguim. seguim. Doncs benvinguts Tres de nou sense folre o tres de 10 amb folre? Sense manilles. Amb què et quedes? Ah. Home, el 3 de 9 sense folre primer, clar sí, eh? I després ja vindre'n el 3 de 10 en folre Està clar Jo vaig pel 3 de 10 uh -huh. sí. Sí. Sí. sí Primer -re. record casteller, Ramon Primer record casteller? Sí. El primer record casteller que et vingui ara Osti, no ho sé el record... bueno, Quan vaig entrar a la colla que ja ha plogut. Bueno, no, no, quan, quan es van crear els Minyons, també, però, però el record i personal, quan, el primer saig que vaig anar, el, el, el, el tinc ben present, eh? Sí, sí, sí, recordo perfectament i mira que ja ha plogut, sí. Eh? Però n'hi ha tants de records. I jo, el tinc claríssim, un dissabte que vaig anar a l'Esplai, el meu monitor era el Marius Boada i ens va dir, avui anirem al parc de Sant Jordi que fan castells. Jo no sabia el que era i quan vam arribar, o sigui, em va semblar de lo más, de lo más, de lo más i vaig tenir claríssim que jo feia allò i llavors vaig arribar a casa i li vaig dir ma mare he vist una cosa i vull fer això i ja sé, i el Marius va ser el que, el que va compensar ma mare i tal, però el recordo perfectament, eh? O sigui, recordo els arbres bé, bueno, tot. Vull fer això. I jo recordo sí, el missatge vaig que vaig claríssim Perfecte, allà dalt, eh? jo estaré segur o sigui, sin duda sí, sí, sí. Mm. plaça preferida hòstia, no ho sé, m'agraden totes però la, mira, la plaça Vella de Terrassa mhm uh -huh. Jo al Raval, ara que sóc sí, adulta. Però quan era nena eh, m'agradava molt a eh, Vilafranca. Uh -huh. I la meva explicació, que els deien els meus pares... Bueno, aquí, crec, els perdona, aquí, Maia, crec que aquí hi ha hagut Cortocircuitos, sí, eh, a Matess, sí, hi ha gent sí. que l'ha afagat aquí, per és, estàs... és. Ah, no sé, no és una fer. gran plaça, sí, és una de les millors del món casteller. Sí, és maca, es maca, bueno, maca. a mi me molt quan pujava dosos, per exemple, que jo pujava dosos i Ana ja, i ja actuàvam a, a Vilafranca i la meva sensació és que tota aquella plaça, tota tota tota tota tota, tota era la pinya. Mm -hmm. i això em donava tan bon rollo. O sigui pensava, uau no? i després l'energia que sentia mm -hmm. no? jo no la sentia en una altra plaça, llavors m'encantava pujar allà dalt i era com que només la, la mirada de les persones ja t'aguantaven i mm -hmm. aguantaven el castell, no? llavors per mi era bestial La sala, la vila, a Vilafranca I sí. eh? era una, una de les places on m'agradava més entrar amb el Pilar Caminat Ah, sí. Havia entrat molts pilars caminats amb actuacions, no? El Pilar Caminant i entres el dia de Sant Fèlix hòstia, que ja era sí. un nor no participari i no com ara, que ara fan espai i hi ha unes separacions, no. abans era entraves guai. a sac al mig, uh -huh. i entrar amb aquella superplaça planíssima, i amb la gent aplaudint, arrabiant, vull dir, era genial. Era molt bo. I una rai. superplaça. Sí. A, més, no, no, eh, a tot això, jo com a plaça, eh, com a actuació, sí. el que us he dit, és veritat, des de dalt, a mi la sensació de, de tenir una pinya infinita una era... i l'energia, no? Però, a més a més, me'n recordo quan arribàvem allà a Sant Fèlix, abans era tot molt diferent. Sí. Sembla que no, però sembla que ningú se'n recordi, vegades penso si ho he somiat o okay? què, però... <laughs> Ja, perquè ningú no em parla Però quan jo era petita No, podia, no deies quins castells faries mm -hmm. Era secret, tot vale. era secret mm -hmm. Les pinyes eren secret, com ho faries era secret Què faries? I nosaltres érem nens Sobretot no podeu dir res No, tot, res, no, res. no podíem dir res eh? de, què, de què sortiríem? No puc jo del Ramon em no costaria molt creure-ho amb sí. del Ramon sí, eh? No, no, era com una mena de secretisme, no? Després Minyons va començar a dir-ho, però... Ah, és que és això, en el bueno, nostre cas, mai bueno, hem no tingut secretisme. cap consigne de no dir Perdona, res. Perdona, ni... venien tots els nostres amics, a no no ja amics però cosa? nosaltres teníem molts amics que ens passàvem la vida trucant als nostres novietes mm -hmm. de les altres colles. I farem tal, farem qual... Oh, pla, i pla, era pla, pla. prohibit, no es podia dir... Havia un misteri, i si caieu, què? I nosaltres Minyons anàvem amb programa tancat, ells Senta. tot era en funció de lo que faig que l'altre i era clar, tot allò, uah, amb els nostres noviets aquests, tots els nois que t'agradaven i que, no, que t'agradaven, uah, hi havia un rollo allà, era espectacular. Sí, hi havia, hi havia noviets també, eh, els oh, altres... Clar, vale, clar, vale, I vale, i vale, nosaltres vale. novietes. Vale, vale, vale maco, maco, maco, Normalment maco. eren les nenes dels minyons eh? que anaven en busca de... els nens de la vella de la jove. Amb els nens d'on fos. Ens trucàvem a les hores de és veritat, tindindres... Encara podria dir els noms, eh? No, no cal que digues els noms Bueno, podem sortir, bueno, podem, sortir a... podem sortir, a veure, a veure, sí, sí, a veure si destaparem, destaparem coses d'avui. Estic parlant que teníem 12 anys, eh? Segureu si una miqueta de més de cava, encara em no. no queda una colleta més. A veure què hem perquè... que el Ramon i jo no l'hem begut. No no, no, no, no, no, De fet, deixa'm dir que la, la Monchi de, de Moixigangués d'Igualada es va oferir per fer una secció que era aquí a Ilimón. Ah. De tot el que volta diguéssim, els castells al Salseo, aquest maco, clar. no? Es va oferir. Per tant, no descarteu una trucada a la Monchi preguntant no, no coses. No ho descartem, eh? no, no ho descartem. Es va agradar molt, o és un projecte que dius, és sí. diferent, sí. i, hòstia, mambo. Mambo. Mambo, mambo. mambo, És castells, però dintre del que tots tu acabes de dir. Però, escolteu, ara ho molt difícil, perquè, clar, també ho vull dir, perquè sembla que tota la vida que hem tingut WhatsApp, però jo, amb alguns dels meus noviats ens escrivíem cartes. Oi, que maco. Cartes clar. escrites clar, amb clar, gent de la clar, jove, clar. eh? Eh? Eh, I i, I telèfon de casa, vas? bueno, un telèfon... Sí. I, I es, què va, el telèfon es conserven de o no? Ens es conserven les cartes o no? Jo tinc alguna, una postal, una, vale. sí, alguna, alguna vale, carta va. a casa meva, però sí, sí. Va, seguim, seguim, que ens estem enviant. Està molt ràpid. Per això ràpid. No, no, ho deia, només parlo de la carta, perquè sembla mentida que m'hagués de comunicar sí. amb algú d'una altra colla per carta. Sí, no. sí, sí. <laughs> Actuació que m'està marcat. L'actuació que més m'ha marcat... La més m'ha marcat, que digui, hòstia, o sigui, l'actuació m'ha quedat gravada. Hòstia, és es que ja, ja, moltes, ja, ja, eh? ja ho sé. Mira, la primera, el meu primer Castell de Set, per exemple. Sí? a Martorell, l'any 81, a l'abril. Sí. Ja. Que ens vam fotre un pinyo que... Maco, eh? I el recordem perfectament com si fos ahir. I estic parlant del 81, imagina't. Mm. Però, sí, però clar aquesta per, per això, perquè va ser la primera, però és que n'hi han tantes, tantes que ens han marcat però sempre n'hi ha alguna que dius, jo per sempre recordo el meu primer 3 de 7, que dius, ostres el recordo perfectament, anem a Vilanova i dius, ostres, m'ha quedat aquest, ah, aquest castell, no. m'ha quedat els primers castells importants també acostumen a ser actuacions d'aquelles que et queden gravades no? el, el primer abans parlàvem del primer 2 de 8 i 5 de 8 l'any 87 o el primer castell de 9 l'any 88 el primer castell de nou descarregat al 88 també recordem aquella actuació perfectament el primer 2 de nou al 93, totes totes aquestes actuacions en canvi en preguntes que vam fer diumenge passat o fa no sé quant bueno, diumenge passat sí però, però moltes no, no, no me'n recordo però n'hi han algunes de gravades i, però que ens hagin marcat marcat ja et dic, la primera, o amb, per exemple el 2 de 9, el 2 de 9 va marcar perquè va van canviar moltes coses arrel d'aquell 2 de 9 del 93, mm -hmm. no? Moltes coses van canviar. Romàia? Jo eh, el primer 5 de vuit i Torre de 8 que és Ramon, no sé si ja, és l'any 87 era, sí? 15 de novembre del 87 87, no? veritat. Uh, però el que en realitat a mi em va marcar és, havia assajat la Torre de vuit bueno jo portava totes les torres de vuit anteriors, de dosos i cada vegada què i aquella, que és la primera que no vaig fer no va caure, espero que fos casualitat no? <ríe> doncs... Eh, pero després nava cinc de vuit. L'havia massejat i la canalla i tot era com una cosa molt bona, bueno, no estava no verda, però bueno, li faltava poc. No, no és que li faltés, però bueno, allò que diu, si veem la torre, farem el cinc, vale, abans Vans no sexejava com ara, sexejava més, bueno. I em recordo que ihora canalla va venir el Negre amb tota la que estàvem tots allà després de la torre, ens va mirar i va dir: "Què fem? Vem o no vem, no?" I era el Negre per nosaltres, nosaltres érem nens. El Negre era un pedazo, tío, una institució viva, era com Buah, si baixés el, el mateix Déu de dalt del Seria cel negre, a, a dir-te una cosa sí, no? sí, sí. I, i clar, ens va demanar l'opinió abans no es demanava l'opinió mm -hmm. gaire no? I, però una, una opinió si una mica de la meva, el que a em va quedar és si tots hi anem a tope, ho fem no? mm -hmm. i aquesta sensació d'unió em va marcar moltíssim. Per mi, sempre he tingut aquesta sensació en els castells, abans suposo que ja la tenia, però aquell dia per mi és clau, perquè vaig entendre que quan tots ho fem sense dubtar, el Sobra. resultat és impressionant. Mm -hmm. Estic d'acord amb el que acabes de dir. Fa un moment m'ho parlava també amb el, el dels bous, i és així ens, eh? Si tots estem enxufats i tots anem a una, i aquest sentiment de dir, anem-hi, sí. surt. Surt. surt. Actuació somiada. Mmm... Actuació somiada sí. no sé, però mira, eh, complir les assignatures pendents que tenim, que tothom en té mm -hmm. i nosaltres hem intentat castells que no s'han tornat a... que no els hem assolit encara el 3 de 8 per sota el 4 de nou amb el Pilar que els hem carregat 6 i no l'hem descarregat mai vull dir, aquesta somiaria i desigeria i, i bueno el que fos per, per fer-la i encara com aquesta alli actiu eh? mm -hmm. et queden molts anys que m'ho han desitjat eh, no, l'actiu nou dir, la posició que sigui però com aquesta llen. encara que no... anirem baixant eh. jo estava a quarts i ja estic a baixos a jo, jo sempre he somiat molt i amb <ríe> um, Directament amb sap com que per arribar aquí, on jo assumiu ja sé que passarien les altres coses, jo sí que faria el 3 de 10 amb folre, mm -hmm. el 4 de 10 amb folre, claro, la Torre de nou i el pilar de nou. Molt bé, eh? anda que no. I jo crec que sí, eh? Esclar que sí, és I això. tant. Sí. El castell que t'agradaria fer, Ramon? A mi, personalment? Sí, sí. El que t'he dit descarregar els castells que no he fet, ai, que no hem descarregat, perdó, i llavors el 3 de 9 net, per exemple, mm -hmm. que l'havíem assajat i molt bé, i no l'hem portat mai a plaça aquest també bo, és un dels castells que m'encantaria uh -huh. mm -hmm. Maria? A mi tots sí, sí, Què passa sí. que ara no em faig però si, si en fer tots tots. Tots. fins sí. als 110 anys Colla a part de la teva Colla preferida a part de la teva No en tinc cap de colla preferida a part de la meva Minyons Milions sí. de l'arbó se't tindria bé Sí, el té un nom molt bonic sí. <laughs> Però sí, si sí, no en tinc cap de preferida De debò jo intento... Vaja, Els castells m'agraden tots colors He fet quilòmetres com moltíssima gent Evidentment, no? <coughs> innombrables, innumerables kilòmetres per anar a veure castells, siguin del color que siguin i he agafat avions i tot, eh, per anar a veure castells mm -hmm. detecto un trenallarg radiofònic ets hàbil, molt hàbil no, sí, és, no. no. és hàbil <laughs> <És hábil. laughs> però és veritat, és que no no, no t'ho sabria dir, de debò no, no, no en tinc cap preferida no. ja, ja, és el que hem dit abans, eh? depèn de l'any tens més afinitat amb uns o amb uns altres depèn dels companys que hi ha, no? Però com a colla, no, no, no, no... No hi ha cap colla que digui, si no fos millor seria d'aquella colla. Això suposo que va per aquí, la pregunta. Mm -hmm. Doncs no, no, si no fos millor no faria castells. Mm -hmm. Vale. Et crec, et crec. Amaia. Amaia. Marjanés d'aquí sona. Molt bé. Veus, home. Colla que no et cau gaire bé. Àlm no, dira cap, ara ja no, Ramon, molla, tot an va de de escolta'm, escolta'm Colla que no m'cau gaire bé com a colla, eh? com a... Tots en tenim una, veure, Ramon. Has, has fotut sí. 100 km de cotxe per venir al paradés a Rajà. Vostà mirant. La no, no, Sí, sí, que sí, tu sí, Colla que no, la pregunta? Colla que no, no m'cau gaire, gaire, gaire bé. bé. Tots en tenim. Tots en tenim una. Si vols, te la diré jo també, te la dirà te la Eduarta, dirà el Festa, dirà la Lloïca, capro. Sí, ens tots aquí tu podem. Hi alguna caigua, hostia, me cago un din a què? De dir hòstia, no, si no, sempre ha una no, colla no, a veure, com... mira, posar fàcil, a veure, que ens ho digui va, Eloi, digue'm, eh. Eloi, digue'm jo vaig dir la jove de Vilafranca. Jove de Vilafranca, ¿Veus? que ja no existeix. La jove de Vilafranca. <ríe> que ja no hi jo no ja diu una, és una que deia... Jo us puc dir jo, no? Jo puc donar sí, la meva explicació. Sí, jo, eh, igual que quan m'heu preguntat virtut i defecte, no? És o sigui dir, que la meva virtut i el meu defecte eh, estaven sí, poden, ser, sí. poden ser la mateixa cosa. Ah. Eh, evidentment, jo diré un nom de la colla, que podeu bastant imaginar, ah. però de la mateixa manera que... que hi ha coses que mai, mai, mai a la vida permetria a la meva colla. Mm. Hi han coses que demanaria, per favor, per favor, per favor, que la meva colla copiés. Mm -hmm. I són els castells de Vilafranc. Vale. I saps com pensava que anaves a dir? No. Els minyons de Terrassa. Ah. Ah. Bueno, en alguns moments... És és això. <laughs> Fins i tot per molt que sigui el meu color i el meu escut i la meva colla i me l'estimi amb bogeria i hi ha hagut vegades que, que m'ha costat molt sentir-me identificat amb la colla mm -hmm. també és veritat que tenim un, una trajectòria molt llarga i les hem vist de tots colors no? I, i totes les juntes que han passat tots els equips tècnics que han passat tots els companys que hem tingut, però hi ha hagut moments que, que, que si hi hagués alguna colla que no m'hagués de caure bé seria la meva mateixa, sí. perquè no estàs d'acord amb com fem les coses no? mm -hmm. en canvi l'altra de... si fa una cosa que no hi estic d'acord, no? allà ells no? però la meva, que jo hi sóc, que hagin pres segons quines decisions segons quins moments, mm. hòstia, m'ha fotut molt trist és un meló que no sabíeu veure mai aquest perquè sempre, a mi si m'ho preguntes jo sempre ho he dit, a mi els nens del Vendrell com a colla no, no em cauen bé per uh, perquè el tren que estan portant darrerament que, um, et parlo... és una cosa històrica o no. és una cosa que s'ha agradat o és, és, una cosa de és una cosa una mica agradada però és una cosa d'actualitat. Estan fent una feina increïble, eh? Estan portant folres a places, quan feien molts anys que no se'n feien, però el tarannà que està agafant la colla, quan tenim en compte que no és, no és una gran colla com a tal, eh? no són uns minyons de terrassa, no és una vilafranca que arrastren 500 persones a plaça... És una gran colla. El que potser no és una colla gran. No és una colla gran, com a, com a número de, de camises, eh? Tot això és cíclic. Tot això és cíclic. Llavors, estan portant un tarannà molta gent coincideix amb mi, eh? hem parlat amb diferents persones, estan agafant un tarannà que, eh, al ser tot tan cíclics, se'ls pot tornar en contra, no? Això de mirar-se els castells des de la finestra, segons quins comentaris a plaça se'ls hi pot tornar en contra, estàs fent un 3 de 9 però en 5 anys o 4 anys estàs fent un 3 de 7 i suant-lo, eh? Llavors... Però, a, a veure, jo penso que això més que una colla poden ser comentaris, no? Bé, vull dir que a, a totes les colles hi ha gent absolutament de, de, de, de totes les maneres i sempre pots... O sigui, de ben de qui coneguis d'una colla, et pot arribar a caure millor o sí, a aquella colla, sí, sí, no? Sí, I, sí. I, La pregunta mai és així. I eh? hi ha de tot, a tot sí, arreu. Sense aprofunditzar molt. Tots tenim, per exemple, una colla que dius, hòstia, aquesta colla, tio... I que és eh, una... Uf. No, però jo per exemple, dic això, o sigui, així com hi han eh, iniciatives que colles grans, com els que s'ha el de també podria dir la jove, la vella, Minyons, és a dir d'aquestes colles hi han coses que a mi em semblen fins i tot com perilloses, és a dir, que no m'agradaria no m'agrada aquest tipus de pràctiques que també, des, de, per descomptat té Minyons, hi han altres coses de cada colla, de les mateixes que fan alguna desgràcia per la meva opinió, mm. fan coses eh, realment admirables i que m'encantaria que Minyons sigués la virtut de copiar, cosa que no fa i vull dir que, que, que totes tenen a, a aquest punt no? ara si em quedo amb la filosofia global i general, jo que per mi l'ètica i la seguretat són molt importants, bueno, doncs jo trobo que hi han colles a qui potser no li deixaria els meus fills mm -hmm. i per això fa, fico el brem vale, sí. ara a, a Minyons hi ha hagut temporades amb qui els meus fills per exemple han estat pujant i potser, potser hauria preferit mm, que no ho fes no sí. ho sé, saps? O sigui, que es preguessin Però altres decisions Millor record casteller Record? Sí, un record casteller No record ho has preguntat casteller. abans, això ja No, aquesta no Era diferent eh? <laughs> T'ha dit castell, ara record No, no sé, el millor record sí. casteller Hòstia, és que n'hem viscut molts i molt guais Els castells són emocions mm. Els castells són eh, una cosa tan passional i, tan... I llavors, per sort I per això encara estem enganxats Hem gaudit molt fent castells Llavors records, n'haigués de dir un Jo que sé, n'hi moltíssims i tots igual d'importants eh, Però, eh, no sé quan vam celebrar el primer Pilar de Set Descarregat, per exemple. Uh -huh. Per, per exemple, exemple, Jo estic pensant en les diades. O sigui, la festa que fem a les diades. Ah, sí. No? Sí, sí, per sí. mi és un moment on inevitablement ploro, Brutal. no només per les cerveses que he vingut, sinó <laughs> sí, no que veure a tota la gent, la canalla, quan fa el seu ball, una miqueta aquesta finalització de temporada, perquè és molta exigència, dos, tres dies per setmana, molta gent, objectius, plaça, i hi ha un moment on ja, saps? I allà brolla des del meu punt de vista emocions contingudes sí, sí, sí. De, de plor, de felicitat d'alegria, de tristesa, de por de, de moltes coses i és un moment molt potent i les diria totes però aquella que van preparar els de la soca després del 2 de vuit i el 35 de vuit, no sé, per mi va ser molt sí. important sí. una cosa a veure, a veure de cap de de respirem i ho profunditzem una miqueta concurs de castells a favor o en contra s'ha sí. debatit molt sí, sí. A, a favor o en contra què? de què? del concurs de castells a favor o en contra a favor de que el fagin si el volen fer en contra de participar-hi vale. ja uh -huh. però uh -huh. evidentment si el volen fer que el facin només faltaria uh -huh. no, no, jo en contra totalment en contra totalment uh -huh. sí allà ells, vull dir, cadascú que faci que li roti bueno, A mi oh. no m'ho sembla perquè, perquè hi ha nens ah, ja, ja. S'ha debatit, és que ja us dic, hem passat moltes colles per aquí mm. i s'ha debatit sempre, aquesta és la pregunta estrella d'aquí que llavoren No és la pregunta estrella Concursi si... o concurs no? Concursi, concursi conc... ens han donat una, una resposta però eh? ens diuen, concursi a veure, aprofunditzem una miqueta, concursi i sí, perquè Perquè és competició perquè dona motivació perquè Visibilitat a les colles petites diners, diners. I, i quan es diuen diners. que no correcte, també hi ha un transfons econòmic és un mm. moment bo per fer cal, per fer caix bueno, és, és una mica debatre una mica el, el fet que, mm. què vol dir fer castells no? estem fent competició estem fent divulgació de cultura popular ho fem tot um, què, és, què és el que estem fent no? al final els castells es puntuen no es puntuen és bàsicament dir si estàs a favor de, de l'acte aquest com a concurs de castells si ho estàs o no, en aquest cas. Estàs d'acord que us faci, sí. però la no, teva colla no. no. Jo no, jo no, jo no, no la meva colla, jo personalment. Vull dir, si la meva colla en volgués fer, doncs, no sé, hauria de qüestionar-me què faig. No? Mm -hmm. Però a mi no em sembla, però no només pels castells, eh, jo a, a la feina, a la vida, a tot arreu, jo crec que els, els conjunts de persones es poden motivar de moltes maneres, i no ha de ser només intentant competir, diguéssim, davant dels altres, exposant-se quan això té un, un cert risc. No? Mm -hmm. És a dir, eh, Bueno, per a mi, eh? sempre s'ha dit el, el, el lema dels castells no? i l'equilibri, força, valor i seny uh -huh. i a vegades quan tu pretens passar per sobre i l'únic objectiu és passar per sobre o guanyar, uh -huh. el seny és molt difícil de controlar i a mi m'és igual si jo em poso en perill, no? però quan jo haig de prendre decisions on hi ha més persones implicades i no les estic fent des d'un paràmetre, dit pel que jo crec, no? però ho assenyat uh -huh. senyat pues no. i llavors un context que condicioni això, a mi no em sembla una cosa a favorir en el moment de vida que estem, ja no m'ho semblava fa 20 anys, però actualment, uh -huh. que representa que estem progressant, a mi em serà un bon moment per, per posar una mica de seny, no? I, i per altra, però no només en els castells, o sigui, perquè, clar, diuen, no, perquè és, és com que és més emocional, no es pot fer més diners, o sigui, tots, els, tots els vots a favor, des del meu punt de vista, si un col·lectiu tan important eh, com el món casteller no és capaç de trobar alicients fora d'un concurs per tenir la mateixa cosa, uh -huh. és a dir, diners, espectadors, visibilitat, uh -huh. és que estem fatal, o sigui mm -hmm. més que humans no sé cap on ens n'anem yeah. o sigui, jo crec que tot això es pot trobar en una altra banda que el concurs no és l'únic medi i en canvi és un medi que arrisca potser una mica més del que crec que és necessari per fer castells Molt bé ah, és que el món tot, tot és puntuable. és mm -hmm. Això sí, que estiguis d'acord amb com ho puntuen o no, llavors o, o que es puntui, a ja, d'entrada jo que es puntuin les coses, mm. però és que es puntua tot, o sí. les sardanes es puntuen, saps? Mm. A veure qui balla millor que l'altre, no sé què, hi ha ja, ja, ja, mig punt més mig punt menys, eh, qui diu les sardanes diu una obra d'art, no? saps? Vull dir, eh, eh, és molt surrealista que es puntui tot, però ja és una cosa humana, no? Mm. És una cosa que forma part de l'ésser humà. Llavors, que els castells es puntuin clar, evidentment, tard o d'hora havia d'arribar la cosa no? fins que es van inventar el concurs, no? Bé, bueno, aquests de plaça ja competeixen, hi ha rivalitats doncs ara fem-ho d'una manera més va, saps, més moderna en el seu moment no? uh -huh. més esportiva, més... Va, ja. Llavors, que hi estiguis d'acord amb que això ho segueixin explotant en ple segle XXI, bueno, ho han convertit en el que diuen la gran festa dels castells, no sé què, cada actuació és una gran festa, uh -huh. que allà és molt gran i no sé què, ells ho han pres com un... Bueno, els organitzadors és, és una gran feinada, és un esdeveniment brutal, tothom que hi va, doncs, en general, està supercontent per la gran festa, el, el tema de compartir amb altres colles que potser no compartirien mai plaça, etcètera, no? I uns desplegaments mediàtics brutals, uns uh -huh. mitjans... El, vull és tot un, un sarau tan gros que, si que per molta gent enlluerna. No? Ramon va tot el cap de setmana, però, Ramon, eh? Sí, clar. 3, o sigui, 3, no i... estic parlant del diumenge, inclús. No, no per això, part... i el cap de setmana anterior. tres dies. Vull dir que la cosa ha crescut tant. El que passa que si vas a l'arrel, com deia la Maia, no? vas al a la genesi de tot, dius, bueno, en el fons estan allà, volen fer jo, faig millor que tu, sí. i, i fins i tot a vegades de manera ridícules, no? Que no sé què, que què t'ha fet i no sé què, per tant... Bueno, juguem a unes tonteries, a vegades penso que, que bueno, Va. si t'agraden els castells... Mmm, jo crec que... No sé, el futbol desecrat. són gols, no? Sí. Allà si un fot un gol, doncs guanya l'altre, que no s'ho ha sí, sí, fotre. No? Amb els castells hi ha gent que ho entén així. Bueno, oh, si volen oh, entendre oh, així, allà ells. I, com que són majories, s'han creat aquest superconcurs i, bueno, perfecte. Si el volen fer, que el fagin, Però ja et dic, tant que parlem dels valors dels castells i tant que són patrimoni i, no sé, quan preguntes a la gent quin són els valors dels castells, eh? molts d'aquests resulta que amb, el concurso, amb els concursos... Eh, no encaixen no, molt, eh? No encaixarien, no? Ja, molt sí, hi haurà castells d'11 pisos? clar. Sí Home, mm -hmm. sense dubte Seguim mm -hmm. I aviat, ja <coughs> els veurem sí, sí. Sabríeu dir-me... Bueno, seguim, seguim, seguim. Sí. seguim. Avui, avui el test està durant molt Gent que ve sí. amb ganes de parlar, seguim perquè si no els hi podem preguntar ni com es diuen Vinga. Sabreu dir-me en quina població està documentat el primer castell? Del món? Sí Sí No documentat al primer castell, no sé, per aquí a les Pluga, o... De Francolí? Sí, eh? Sí, eh? No sé, per aquí baix. Bueno, això us respondrà el meu amic Francesc. Sí. Francesc. Da, avui, el, que el no l'he presentat, avui tenim el Francesc Robles, al CES, que és un dels caps de pinyes de Minyons de l'Arbós, i està aquí perquè és un col·laborador habitual del programa, i és l'enciclopèdia dels castells de, de l'Arbós. Eh. Així que... L'ocasió s'ho mereixia, i aquesta pregunta està feta pel, pel Cesc. No, a veure, el primer castell del món que diu la mai no ho sé, sincerament, eh? del món no ho sé. De Catalunya, o de, de, de la cultura catalana, del Mediterrani, de per aquí, sabem que és... Eh com a nom Castell, castell no? a l'Arbós al 1770, això sí. Sí, no, no, hem pit d'això. Anteriorment, les construccions que, que es documentaven se li deien... <ríe> castell o un pilar? La, la campana, no, un castell, un, castell, castell, un castell. castell. Se li deien la campana o la piràmide, és com li, sí. li deien, però a partir del 1770 a l'Arbós hi fa una trobada de vall de Baida, valencians, i s'ho documenta que el Vall de Valencians del Catia fa un castell de sis sostres que mai s'havia vist la, per l'alçada que tenia, perquè en aquell moment l'aixecador s'aixecava, vull dir, era com un castell de set pisos de, de l'actualitat, i era un castell molt, molt, molt poc vist en aquell moment era, es va documentar per això, castell de sis sostres tan important és això que per la coordinadora un castell és a partir de sis pisos, perquè el primer fet és a l'Arbós i és de sis pisos i d'aquí a n'amunt un, un castell de cinc, per la coordinadora no és un castell no n'hi diuen d'un castell, un castell no, Tu 1770... Ara tenia una entitat. A partir de 6 anem un, saps? Sí, sí, sí. Tu sí. 1770, Ramon, no em feies de castells, no, encara. No, però ja era plaça. Ja hi era, hi era. Hi era. vale, vale, vale. <laughs> Acaba la frase. Els castells són... Vida. Mm. Bonics. Mm. Què opines de quarts amunt? Per el que vist, molt bé. Sí, estàs a gust? Sí, bona amistat, bona taula... I... Res. sí. Bé, bé. Som-hi. Que és quan sonen les gralles i comença tot. Maco. Doncs eh. pues fins aquí, Amaia, Ramon. Aquí acaba el test de Quarts Amunt. Ens hem conegut una miqueta més. Que bé. I una abraçada de veritat, que ha sigut un pla i coneixos una miqueta. Endavant, Quarts Amunt! Quarts Amunt! Quarts Amunt! No, bueno, doncs avui ha sigut dels tests que més han durat de tota la temporada. Um, venien molt tranquils, però això del concurs els ha molat. Han començat sí, aquí, tacatà, sí, sí, tacatà, sí, sí, tacatà. Jo sí, sí, sí. visava el, el Ramon amb bastantes ganes de participar-hi. Com ho veus? Jo crec que sí, llavors... Participar amb el concurs. De, de participar amb el concurs. Sí. Sí. De Castells? Sí, sí, sí. sí, sí ah, t'hem ah, vist amb bastantes ganes. Sí, molt. Sí. molt. Ah, molt. Ara hem conegut una mica qui s'amaga darrere de, de la malla i del tremor. Seria bo, eh? És com, com, seria maco. M'agradaria imaginar-m'ho. Sí, hem molt. conegut una mica els convidats que tenim avui a la taula, una mica el més, el més personal. Ara anem a conèixer una mica més en detall a les persones que ens acompanyen avui a la taula. Com deuen avui ens acompanyen l'Amaia Comas i el Ramon Codines, dos autèntiques llegendes i dues de les figures més destacades del món casteller. La L'Amaia va néixer a Terrassa el 18 d'octubre del 74. Jo també sóc de l'octubre, bona gent a l'octubre. I és sense cap mena de dubte una de les millors castelleres de la història, llegenda viva dels castells. Anem a repassar una mica la història castellera de la l'Amaia. Uh, és castellera dels Minyons de Terrassa des dels 1985 ha estat al llarg d'algunes temporades membre de la comissió tècnica de la colla sent responsable de diversos equips de canalla de promoció dels Minyons de Terrassa junt amb ella, tota la seva família ha estat castellera i de Minyons, del tot involucrats a la colla en diverses responsabilitats uh, aquí està des del seu pare els seus avis, el seu oncle els seus germans, els seus fills inclús els seus nets eh... Um... La destacada trajectòria castellera de la Maia va fer que fos escollida com una de les protagonistes entrevistades als llibres Les Meravelles del món casteller, volum 1 i volum 2, del Xavier Brutons i del Joan Veumala. Que el Joan Veumala últimament no se'l veu gaire, tampoc, el Joan Veumala. Um, així com que tinc una entrada pròpia al diccionari biogràfic de l'Enciclopèdia Castellera, al volum 7. Aquí vam tenir també el Marcos Montes, que de fet tota aquesta gent que està exagent ara amb xarxa, que diria que són pròximament totes les colles, que sàpiguen que el Marcos Montes va ser l'inventor de la xarxa castellera. La Maia va començar a fer castells la temporada de 1985, als 10 anys, amb els millons de Terrassa i de seguida ja va participar en els millors castells de la colla. Així, a més de pujar en tots els castells de 8, al màxim en aquell moment, com a dada curiós ja va formar part d'aquestes alineacions mítiques. Va ser part de les primeres noies de la història en el tronc d'un 5 de 8. Va ser el 1987, juntament amb la Susi Arnau, que feia d'enxaneta, la Mireia Comas, que feia dosos, la Maia Comas, la Mercè Serra, la Nuri Serra, que feien de quins i la Carme Ballesteros, que feia de quarts, 1987 a Maia, eh? déu nhi uh, Va formar part del primer pis de quintes de la història íntegrament femení, en un castell de vuit. La Maia Comas, la Mercè Serra i la Nuri Serra, a l'any 88. Va formar part del primer pis de quintes de la història íntegrament femení, en un quatre de vuit, que formaven la Maia, la Mireia Comas, la Mercè Serra i un altre cop la Nuri Serra, l'any 88. Primera dona de la història... El quart d'un Pilar de 6, que a part era el primer dels minyons de Terrassa. La Maia tenia 13 anys i va ser la Mercè de l'any la, 88. Primera al pis de 600 de la història íntegrament femenin un castell de nou, la Maia Serra, la Mercè la Malavilla Comas, perdó, la Marcè Serra i la Núri Serra, el 3 de nou en folre carregat de l'any 88. Primera dona de la història el quinto d'un castell de nou, el 3 de nou en folre carregat l'any 90. Primera dona de la història el quart d'un castell de nou, la Maia Comas, el quart 4 de nou sense folre de l'any 98 primera durant la història el terç d'un Pilar de 6 la Maia tenia 34 anys i ja tenia 4 fills va ser un Pilar de 6 carregat a Guisona l'any 2008 déu nhi a Maia Com a curiositat 10 anys justos després del Pilar de 6 carregat que va ser el 24 de setembre del 88 els millons descarreguen el primer Pilar de 6 va ser a Mataró el 18 d'octubre del 98 i a quarts també hi va anar la Maya Comas com el primer carregat 10 anys abans, que en tenia 24 d'anys. Els feia el mateix dia que el seu aniversari. Un molt bon regal d'aniversari, en Maia. I una setmana després, amb la Maia Comas al Quint, els millors descarregaven el primer pilar de set en folra de la colla. El primer intent va ser a Girona, a les fires de Sant Narcís, el 25 d'octubre del 98. I, novament, just 10 anys després i un mes, la l'Amaia Comas es converteix en la primera dona de la història en parar un pilar de 6 al terç. I també el primer intent tenia 34 anys i 4 fills. Va ser a Gisona, a l'any 2008. La L'Amaia, que l'any 96 ja havia parat el seu primer castell de 8 al terç, que va ser un 4 de 8 a Sarrià A l'any 96, des d'aquí enviar una salutació a la gent de Sarrià que ens està escoltant, també va ser la primera dona de la història que parava un castell de 9 al quart i, a més, va ser un 4 de 9 sense folre com hem dit abans, va ser a Girona l'any 98, que va ser el primer quatre de nou del segle XX i el segon de la història, el mateix dia en què moments després ella descarregaria al el quin el primer pilar de set, en folre dels minyons, i el primer intent. La Maia Comas, al llarg de més de 30 anys com a castellera d'elit, i durant els quals ha estat mare de cinc fills ha pujat al tronc en posicions destacades en innobrables grans castells. El Pilar de 6 Pilar de 7 en folre, 3 de 9 en folre 4 de 9 en folre, 9 de 8 2 de 9 en folre i manilla, 5 de 9 en folre 4 de 9 en folre i agulla 3 de 9 en folre i agulla 4 de 9 sense folre, 3 de 10 en folre i manilles i 4 de 10 en folre i manilles. Molts d'ells els mítics primers realitzats de la història dels castells. Primer 2 de 9 amb folre i manilla descarregat al 93 que va ser el primer de la història del primer gama extra de l'època moderna primer 4 de 8 net el 94, el primer de la història que està realitzat en un assaig preparatori del 4 de 9 sense folre primer 5 de 9 en folre carregat el 95, al primer del segle XX igual que el primer 4 de 9 sense folre el 98, que també va ser el primer del segle XX primer 3 de 10 en folre i manilles l'any 98 el primer castell de 10 descarregat de la història primer 3 de 9 en folre i agulla carregat el 2008 el primer de la història i el primer 4 de 10 en folre i manilles el primer de la història l'any 2007 la Maia Comas participa molt directament a la gestació i creació de la nova colla castellera Margeners de Guisona. Amb la mateixa colla és la creadora d'una estructura castellera inèdita, el 7 de 7, que s'estrena el 12 de juliol del 2009. Estructura de gran acceptació en el repertori casteller i ja solien tots els nivells, el 7 de 6, 7 de 7, 7 de 8, 7 de 9 en folre. L'any 2024 a Valls en la gala de la 27a de nit dels castells, 17ena, perdó, nit dels castells i davant de tot el món casteller, la Maia Comas rep el premi a la trajectòria castellera. Però més enllà d'aquestes d'estar increïbles, es tracta d'una dona empoderada, valenta i noble, simpàtica i propera, amb una gran relació històrica amb els millors de l'Arbós i amb Quarts amunt on sempre ens han ajudat amb tot el que hem necessitat. Amaya, benvinguda, com estàs? Ara mateix fa quasi com vergonya. Em fa com vergonya. El, el cor em va mil dic, mor a mi, li passaré aquesta llista a l'osteòpata i entendrà què ha dit. no sé, però a mi se m'ha sacat la boca de dir tantes coses que has fet. Per això, per això. Quina, quina la, la meva columna també ho té tot agravat. Sí, eh? <laughs> um, també tenim el Ramon Codines i Fort, que va néixer a Terrassa el 27 de juny del 1912. 1967, no el 1770 eh? el 1770 encara ara no hi era ell va començar a fer castells el 1981 als 13 anys amb els Minyons de Terrassa quan tot just feia un any i mig del naixement de la Colla ha format part de diverses comissions tècniques i juntes directives de l'entitat amb diferents càrrecs durant més de 10 anys va ser el coordinador de la revista Colla dels Minyons de Terrassa amb una carrera de casteller de tronc de les més longeves del món casteller ha format part dels troncs dels castells dels Minyons des de fa 45 anys i encara segueix en actiu. Aquest passat diumenge mateix, a l'actuació de Festa Major de Terrassa, va parar al 5 de 9 amb al quart. Ha destacat com a pilaner que castellà referència en els pisos centrals del tronc, terços i segons, posició la que ha pilars i castellers històrics, considerats de les més importants fites de la castellística. Ters, quart i quin, respectivament, dels primers pilars de 6, de 7 i de 8 descarregats de la història dels minyons de Terrassa. Quart, el primer castell de 9 pisos descarregat pels minyons de Terrassa. Quin, el primer dos de 9 amb folre i manilles de la història. El primer castell de gama extra. Quart, el primer 5 de 9 amb folre del segle XX. Ters el primer 4 de 9 de net del segle XX. Quin, el primer castell de 10 pisos descarregat de la història. Quart, el primer 3 de 9 amb folre agulla de la història. I quart, el primer 4 de 10 amb folre i manilles de tots els temps. Entra moltíssimes altres construccions de gran complexitat. Recordem que el Ramon ha fet 167 castells de gamma extra, 168 grans pilars, 419 castells de nou, etc. Ramon, el verge santa. de caràcter extrovertit i molt conegut arreu del món casteller és un gran divulgador del fet casteller, havent publicat textos i articles o impartit cursets i conferències i tallers arreu, així com havent participat en multitud de xerrades, taules rodones debats, programes televisius i de ràdio etc. a més d'haver participat en documents gràfics i visuals d'aniversaris de colles. Va participar en el rodatge del llargmetratge del director Vigues l'una, la teta i la lluna al 1994 i de la sèrie televisiva Pubertat el 2020 24 ambientades en el fet casteller així com també ha protagonitzat un espot de promoció castellera en lloc o massaig aquest any de gran èxit en les xarxes socials i no podem obviar Ramon el tall de l'APM quin gran gec d'hòsties que els hi vas fotre aquests de TV3 Ramon l'any 2009 és escollit per votació popular cap gros de l'any a la ciutat de Terrassa anteriorment ja l'havien proposat també de cap de candidat l'any 2002 L'any 2009 i 2010, Aguizona imparteix les sessions del projecte Tots som una colla de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya per a la integració de població nouvinguda dins del món casteller i això em sembla genial. Més enllà de les activitats lligades directament amb els castells forma part durant set anys de la Junta de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, i n'és el vicepresident l'any 2015 i el president els anys 2016, 2017 i 18. Durant el seu mandat formalitza el grup de nans i capgrossos de Terrassa i crea la cerca vila de festa major infantil. Són dues de les fites de la qual se sent particularment més satisfet. L'any 2019 és cofundador de la colla de capgrossos dels petits dracs de Vila de Cavalls. I a part d'això, el Ramon és una persona propera, amable, simpàtica i que es desviu per la cultura del nostre país. Ramon, sigues benvingut a Quarts Amunt. Gràcies vosaltres. Bueno, ara he begut una mica d'aigua perquè m'ha quedat la boca seca de tant, tant, tantes coses que han fet dos, aquestes dues persones que tenim avui a la taula anem a començar una mica per les preguntes anem pilladíssims de temps, com sempre ha passat ja una hora des que hem començat i hem fet pràcticament el test i poc més um, anem a conèixer una mica més en profunditat els dos convidats que tenim m'agradaria que per començar ens fessi una mica una valoració històrica Castellera com ha sigut el camí des de que vau començar fins al dia d'avui dels castells. dels castells. Apassionant. Apassionant. Home, una activitat com els castells, vaja, és única al món mm? eh, per tot el que comporta, eh, de, tant a nivell personal com a nivell de treball en equip com a l'equip que treballes, no? No som un equip de bàsquet que són cinc tius tots iguals, o 10 o 15 o ni som una companyia de teatre que de no sé què, sinó que som... Un... Unes entitats que agrupen gent de tota mena, mm. de totes les edats mm -hmm. i això poques activitats es donen i a més a més que tothom treballa pel bé comú d'una manera eh, generosa i amb funcions totalment diferents des de la més humil fins a la més... Eh, eh, la, la que està més a la vista, no? I, hosti, això omple moltíssim. Uh -huh. I llavors, com ha sigut? Ja et dic, apassionant. O sigui, veure el progrés del món casteller d'aquests anys que ens ha tocat viure a nosaltres com a castellers, tant a nivell de creixement de castells com a creixement de colles, com al món casteller en general, tot el que... Quan nosaltres vam començar a trobar un llibre de castells, anaves boig uh -huh. i sabies que havien publicat... Uh, es publicava el món casteller per fer cicles, es publicava el, el fent pinya, vull dir, coses molt... Ara, per sort, hi ha de tot, hi han documentals, hi han programes de ràdio, hi ha, hi ha mil coses que... Eh, és un món que l'han vist créixer. Mm -hmm. I, per tant, això és molt apassionant, mm -hmm. veure una cosa que es fa tan gran i tan... Sí, com el concurs mateix que dèiem abans, eh? vull dir, tot, tot s'ha fet gran, sí, no? Sí. I i llavors saber-ho conduir, ara és un patrimoni immaterial de la humanitat, a més a més. Vull, vull dir, eh, ha crescut molt. Mm -hmm. I això és... que, que ho haguem viscut de primera línia, buah, és apassionant, és brutal. Vés, vés. Jo penso... Moltes coses. <ríe> S'ha evolucionat, o sigui, els castells al final pues, estan dins un context, que és la nostra societat, i han evolucionat pues, exactament més o menys igual que la societat. Jo sempre l'he vist una colla com una micro, no? Eh, societat, hi ha un lloc on hi ha de tot, hi ha representants de totes les edats de, i de tot, de tot tipus, no? Tot, tota ideologia, origen, el que sigui, i per tant es crea, diguéssim, algo com una entitat que evoluciona igual que s'evoluciona a fora, no? Eh, què passa? Que, clar, nosaltres érem més jovenets, vam començar, a fixa't, no? pues jo pujava dosos, Castells de Vuit, a Sant Fèlix, anàvem amb castell de Vuit, no? I allò era top, era buà, no? I me recordo tenia una amiga, amb deia, t'imagines un un 5 de 9? Pensa aquesta tia. Ja vos, està flipant, sí. mandonguilles. O quan vam dir, me'n recordo fa temps també que vam dir, t'imagines fer a la universitat? Perquè nosaltres vam començar llavors, i deies, buà, i què faríem? I els nens, no, no en tenim. Sí o sigui, totes coses que semblaven totalment mm, anades d'olla bestials, poc a poquet les anava vam aconseguir. No? Llavors, diria que hi ha aquesta evolució que seria més física o esportiva, per dir-ho d'alguna manera, eh? que no és esportiva, però més com tècnica d'evolució, de, de creixement de lo que és l'estructura castellera, val que això te, també té a veure amb la millora no? de possibilitats tècniques, informàtiques, organitzatives, presa de consciència, val? però després hi ha tota la part social, que des del meu punt de vista, les colles castelleres com a entitat cultural i com a representació que dic del món sencer, diguéssim, perquè és un micro món, a dintre cada colla i totes juntes som una, una micro societat que representa els valors de la nostra terra, des del meu punt de vista estan perdent la capacitat de força que tenien uh -huh. i també la consciència de que fer castells va més enllà que un número i una estructura no? i un, un rècord que m'encanta. O sigui, jo eh, eh, diguéssim que simbòlicament podria dir que un gran castell per mi és orgasmàtic, no? però també eh, per originar aquest gran castell es necessita molta força conjunta, molt treball, molta col·laboració, molta comprensió. I si poséssim això als servei de l'evolució també sociocultural fliparíem mantonguinyàs uh -huh. i a, ens estem retressant des del meu punt de vista en aquest sentit fins i tot en el creixement per exemple del paper de la dona del paper de les diversitats del paper de, de qualsevol cosa sociològicament des del meu punt de vista s'està perdent uh -huh. a pesar de que abans hi havia menys consciència potser hi havia més instint eh, protector més instint influent més força i jo ve que s'està esborrant i si això ha de ser a canvi de castells, no ho sé i recordeu que us he dit mm. que per mi l'actuació que vull fer mm, sí, sí, n'úmeres sí, clar. Claro, però está claro. jo crec que les dues coses han de ser del tot rellevants perquè aquest poder l'hauríem de manifestar i els castellers n'hauríem de prendre consciència és es que és un mirall, és un reflexe de la societat doncs necessitem sí. que la societat s'aixequi mm, i les de clar. les colles ho podem fer sí. Us heu convertit en autèntiques llegendes en figures icòniques al món casteller i això és així um, com us sent? quan us diuen llegenda o figures icòniques o mites o... Com ho senta això? A mi m'impacta allò del Messi, saps? Perquè ets el Messi, però bueno, una... que sempre ja t'ho diuen, això, sí. sí. I aquí ens ha passat molt, aquí, el programa nostre, no? Sí. I és que et comparen, és que és la Messi dels castells. Ja, Clar, com això... us senta quan us diuen Clar, això? Clar, em fa com una mica de vergonya. Jo no entrant al camp nou i que tothom aplaudeix. Maco, maco, maco, maco. Saps? I llavors penso, quina tonteria que estàs Això no, no és així, no? I me... perquè... Claro no? Si m'han d'etiquetar com a Messi podrien donar-me una part del sou també, no? Eh, no, és broma. Però vull dir... Oi! Si cobréssim endarreriments, mare de Déu! No té... Però jo crec que, que les persones que, que realment tenen aquesta fama, perquè nosaltres no la tenim, eh, potser tampoc no en són conscients, no? És el que ha dit una mica el Ramon. Hem viscut un, un moment que ens ha permès, d'alguna manera, formar part d'aquest creixement i potser sí que hem simbolitzat també llegendes, no només per participar en els castells perquè és obvi, jo a, a, a, quan em van donar el premi, per exemple, trajectòria Castellera, vaig intentar dir-ho dalt de l'escenari no sé si se'm va entendre perquè a mi a vegades no se m'entén com que tinc tantes coses al cap, però eh, jo, jo només represento a milers, bueno, milers no sé, però moltes dones o moltes altres persones, perquè el castell no l'he fet jo, saps? Quan et diuen, primera dona a fer, o, o a, a primer no sé què a fer, no sé què, jo sola no puc pas fer res, ni un dos de nou, ni un pilar de sis, ni, ni res, no? Però parlant per que t'interrompeixo sí. un segon, i t'ho dit fora de micros abans, a mi em va sorprendre molt quan vam tindre aquí la Marta Balló sí. dels castellers de Vilafranca, i quan vam dir eh, la Maia Comas, em va dir, uf, llegenda. Tot una Marta Balló, que també, vulguis o no, és un referent castellera. Home, li queda una eh, mica eh? de recorregut per arribar a fer tot això, però, bueno, ha fet coses que no s'havien vist fins ara. Pilar però, clar, per em acceptar, va sorprendre però... i em va dir uf, de castellera. Bueno, és el que deies abans dels referents mm. són gent que t'han vist i jo quan sigui gran vull ser com aquell no? perquè fa aquella activitat que tu i que tu flipes i veus aquella persona que està fent allò on t'agradaria tu fer-ho no? mm. llavors per molts, eh, ens hem fet un tip de firmar mocadors, de, i ara els les selfies, amb el que sigui no? mm. de, vull dir, però per, per, per cap mèrit, eh, perquè tu estàs allà perquè t'ha tocat estar allà la, la, el que diu la Maia estic totalment d'acord i anava a comentar abans també això de que nosaltres eh, no som uns escaladors que tu sol escales aquella via sí. nosaltres sense la resta eh, no res. eh, no, tots els castellers, vull dir, no faríem res eh, quan diuen, oh, aquell és un gran casteller sí, vale, té, potser té un talent, potser un no sé què però eh, sense la resta no, no som res, els castells es, es treballen aquí, no? Tot, Llavors sí que és veritat que tot i que hi ha gent molt, molt preparada, hi ha gent amb molta voluntat, amb molta constància, amb molta regularitat, no? Amb, molta, amb molt compromís també hi ha gent amb talent, amb un talent innat que ho veus, dius, "Hostia, quin casteller, no?" Perquè i, i potser sense cap esforç és un crac, no? I això, amb això flipes. I jo, per exemple, de talent no en tinc cap. Jo he sigut dels que bevano i està talla machecarna i fet castells. La Maia, per exemple, és dels que penso que un, té un talent innat, no? De, per fer castells, dels quarts que he tingut a sobre, de, de mols d'aquests castells que has dit, mm -hmm. la duia i al damunt, no? Mm -hmm. El primer pila de pilava 6 descarregat, el primer pila de pilava 7, el primer dos de nou, el primer 3 de 10, tots aquests castells i ara li a sobra. I això és un luxe per mi perquè ha facilitat la feina a mi perquè ella és boníssima i et carrega molt bé t'ajuda a tu des de dalt, t'ajuda no? això no, no fan tots els castellers no? però tant té un talent i en aquest sentit sí que és un crack una Messi no? Sí no, no, està clar. Clar. em deixes que et digui una cosa que avui rebre un missatge sí. del Kilian que està a les Terres, a les terres de l'Ebre que és cap de colla d'una colla que acaba de començar fa molt poquet, ell abans estava saballuts i m'ha dit Digue-li al Ramon que carinyosament quan jo estava saballuts li dèiem Ramon, cul en fora. Clar. Per la seva típica posició de treure sempre el cul més de lo normal. Això és perquè tens un cul maco preciós. Eh, preciós. L'any 93 diuen que era el cul més famós de Catalunya, junt amb el de la Judit Mascó. Eh. Hòstia, nano, què dius ara? De veritat, o no? Res, oh, això va ser arrel que el dos de nou, el primer tots teniu la imatge, és, sí, és dels sí. pocs castells de la història que els pots reconèixer amb la silueta, no? Sí. Si veus una silueta en negre, sí. és aquell dos de nou carregat del 93 perquè al moment de l'aleta estàvem caient, ja, no? ah, vale. I jo estic totalment abocat endavant, sí. i no és que tingui el cul en fora, és que tingui el pit a fora, sí, no? Sí. Però bueno, d'aquell cul se'n va parlar molt, no? Sí, I d' aquí com titular, 93, cul de Judit Mascó, Tu, sí. el sí. de Ramon Codinat. Sí, sí, sí. Tots això, això ho va dir Masculp un... M'escolt Codinat. Sí. Hòstia, <laughs> Hòstia. quedarà anals de quarts amunt, eh? Sí, tenim en els anals, també. En els aquí. Els anals. Però mai, mai ha estat junts enlloc, aquestes coses. Ah, no? no? Ai, Ramon. Tenim moltes coses per explicar, però aquesta no... Un bocachis, la No, i això que has dit ara, Kilian, es diu, no? Kilian. El Kilian Jornet, per exemple, no? El Messi que dèieu, no? Això són gent amb aquest talent que dius, hosti, atletes n'hi han molts, gent esforç n'hi ha moltíssim, no? mm -hmm. però n'hi ha alguns que destaquen perquè físicament, i, i no només en el món de l'esport, eh? en el món de l'art, en el món de moltes coses, no? mm -hmm. doncs en el món dels castells hi el... n'hi ha que tenen aquest talent, un talent innat, són castellers que els veus, que, sí. que tant de canalla com de grans, com de, saps? com de... no només castellers de tronc, eh? perquè sempre també cometem l'error de dels grans sí, castellers, sí, sí, sí, tots sí. tenim referents de castellers de tronc, mm -hmm. hi han castellers dels equips de mans, o castellers de, de, del peu del castell, o dirigents, que han sigut mites, mites per moltes coses, no? I llavors han tingut un talent que altres no teníem, el que dèiem abans no tothom serveix per ser cap de colla Totalment. Tot i que qualsevol es veu un cor de posar-s'hi a vegades Totalment i, I és el que dic, n'hem vist de tots colors, no? Sí. Però no tothom és un bon cap de colla no? mm -hmm. Mm -hmm. Totalment um, Teniu un lligam molt fort amb els millors de Terrassa Clar. Què vol dir ser els Minyons de Terrassa? És molt important el component social a la vostra colla. que us fa diferent, una mica, de, de la resta? Perquè és una colla una mica revolucionària, sobretot en els seus inicis. No? És una mica... Jo feia la, el símin molt amb els bordegassos de Vilanova. En el començament, que mon pare estava, va fer el primer 3 de 7 de bordegassos de Vilanova, els deien aquells peluts, no? la gent de, de, de les malenes, de les barbes... És una mica revolucionària l'acte de fer castells en aquella època, no? Què fa diferents a Minyons de Terrassa? Quin és el... el, el... Sí, això, bàsicament això, què, què fa diferent de la, de la resta de colles millors de terra? Sobretot en els seus inicis segurament, ara potser es fa semblar una mica tot més, no? En els jo, seus inicis. Jo crec que el diferencial més gran, i, i penso que és una sort i un avantatge del que estic orgullosa, és que va néixer eh, sense aquesta... Jo potser no poso els objectius adequats, però aquest tipus d'ambició que he comentat abans, que el concurs fomenta, que passa per sobre de, eh, de la racionalitat a l'hora de decidir, de prendre a certes decisions no? que poden eh, portar doncs, a, a, a un risc que jo crec que no és necessari a l'hora de fer-se i no va eh, lligat a l'ambició és a dir, tu pots, eh, jo soc ambiciosa a mi m'agrada fer el màxim dels màxims dels màxims però sempre intentant racionalitzar la, la la, el perill que això comporta i no? uh -huh. com que eh, Minyons va néixer allà fora de tot no hi havia el whatsapp, l'internet l'instagram i tot això doncs ho va fer una mica peix una sola persona, no?, el Falcato que venia d'una terra on, on bueno, doncs més digues tu el què, però és igual, que la qüestió és que no ho veiem cada dia que sés ni res, llavors d'algú que, que va transportar la idea, no?, és una mica com el del telèfon, no?, et diuen una cosa i tu crees, i, i crees doncs a, a, a això, no? I jo crec que van crear aquesta forma de fer una mica eh, això, no?, que dius fora de la lluita per la lluita, o sigui, el competir per competir sobre l'altre o el ser feliç si l'altra falla, sinó mirar-te una mica més a tu i dir va, ens divertirem fent això. I de fet sabeu de sobres? O sigui, què diu un bon entrenador al seu equip quan surt al camp? Bueno, jo no ho sé perquè no estic al camp quan fan unes Champions d'aquesta. Sustiu sí, però, no? però exacte, no? A, a mi, que jo que dono xerrades a la gent perquè s'empoderi al màxim, mm -hmm. sabem de sobres que si tu surts a fer una activitat i la disfrutes mm -hmm. molt possiblement aconseguiràs el que sigui més que qualsevol altra. no? Pues jo crec que es van basar una mica amb això, aquest hippisme típic, no? llavors els hi agradava dir eh, mira els malanuts male... male... male... no ho sé, però hippies no s'enteren, sé no, sí. no aquells el qual, I els hi feia molta rissa fins que vam arribar al nivellet no? llavors ja no fa tanta gràcia, i ja dius hòstia aquesta colla, ja no fa tanta gràcia, ja no són tan amics nostres. Sí, ja no, no? cauen tan bé. Sí, no? sí, però jo crec que això aquesta essència, per sort, s'ha mantingut sempre. Clar, en aquell moment va ser revelador, perquè com no teníem la informació concreta, ens la vam haver d'inventar, i es van inventar no només tècnicament, si no conceptualment. Llavors, això és l'evolució, de uh -huh. fet, i Minyons, clar, va, va participar molt activament en aquesta evolució, perquè moltes de les coses que criticaven, les colles que en aquell moment hi eren, evidentment les han adaptat, com la posició de la dona, per exemple, i moltes altres més. Què passa des del meu punt de vista? Que, com amb a, a sociològicament, diguéssim, també tots els canvis és el mateix, no? Primer t'enfrontes, canvies, o sigui, tu aportes, però després aquell que havia sigut modern acaba sent més antic, sí. que els, els que abans eren antics, que s'han modernitzat acostumen a agafar fins i tot més capacitat, no? A dia d'avui mmm, aquesta part revolucionària em m'agradaria molt, molt més mm. veure però sí que s'ha quedat una identitat de no posarem certa rauxa les nostres decisions castelleres, certa, perquè també he vist disbarats, però bueno, dintre del que cap com a mare estic més tranquil per exemple, en un lloc on pues, es prenen decisions. Jo crec que aquesta, aquest seria una mica el fet i l'orgull de portar la camisa, no? De que estàs en una colla on, a pesar de ser... 100% ambiciosos, voler fer els que castells més grans perquè realment això és el que ens posa catxondos i catxondes a tots uh -huh. ho farem des d'unes decisions intentant que siguin el més adequades possibles dintre del control de la seguretat uh -huh. jo crec que és això sí, sí, totalment d'acord jo volia dir una cosa, tu Ramon entenc que ets fundador de la COI a Minions de Terrassa no, no. no? l'any següent, sí. següent, sí, sí. següent un any i mig després Clar, sempre s'esplica que va ser el centre d'excursionistes no? sí. de Terrassa oi? entenc que va ser com la base fundadora d'això jo també penso que és important. Entenc que els fundadors eren gent físicament bastant atletes, doncs, entenc el no, no, en Paul, dir. No, no, no. no, no, no. És dir, que, que fossin socis del centre excursionista. Que fes eren dels que anaven a fer l'esforçat. Que... No eren... Ara, no eren clients jornets. Bueno, és que és molt diferent ser pagès, per exemple, sí. que ser del centre excursionista d'una ciutat. Ah, ah, Diguem ah, que nosaltres, quan veiem aquells cossos grans i formosos, per això anàvem a buscar els nòvios. Clar, eh? clar, clar, clar, clar. Perquè fins i tot un nano de 12 anys tenia un pectoral diferent. Sí, sí, sí. No? No? però vull dir que hi havia una diferència de cossos que ho hem d'agrair tot el món casteller, perquè això és el que no només la dona, o sigui, que a mi posàvem tios esquifits i escarrencits, que vols que t'hi digui, mm -hmm. en comparació als tiarrons aquelles bèsties grosses que veiem a valls, no? Mm -hmm. oh. I, I, esclar, és Bueno, vam, va ser una de les revolucions. Vam haver d'adaptar... Sí, dit això, Maia, els jo me'n recordo tu, la primera vegada que vaig veure a plaça a l'Arbós, quan m'hau actual, anys 90 i pico, i tu n'haig joveneta. Sí. I me'n recordo... Jo ho segueixo em Sí però, coi, me'n recordo que us tocava fer un castell a vosaltres, jo estava amics de la plaça, amb un pare i un, el pare d'un amic i un amic, i valtros, tu i una amiga, us vau creuar, vau passar com una flitxa entre vosaltres i us vau saprar i us vau, coi, us vau girar, rient, i, perdoneu és que ens toca fer un castell. I recordo amb el meu pare i els meus amics i això dir, coi, ens va impressionar a milions de terrassa la quantitat de noies que portava el tronc del castell. Mm. A la plaça hi havia una coia veia que no em veies ni una, com molt una nena. Mm. A la danxereta de, de cotxadora. Era impressionant, saps el que em vull dir veies la revolució que era millors de Teràs en aquell moment, me'n recordo parlar-ho entre nosaltres, vull dir, de dir, hòstia, quin munt de noies que porten al tronc sí, del castell. Exact. Però és això, tampoc va era ser revolucionari. Tampoc era una revolució sí. buscada, perquè... No, no, érem, no però va, eh, ser, va ser una enginyeria... És a dir, nosaltres vam partit no de cap tradició, vull dir, eh, tots els llocs on feia tants anys que es feien castells, doncs hi havia, doncs, va, eh, uns, unes rutines, uns hàbits, uns, unes maneres de fer, que els minyons, clar, no, no, no existien, perquè es va crear una colla en un lloc totalment... Sí, sí, eh, sí, sí, sí, sí. Fins i tot hostil eh? no, no només, sí no, no, no, no és un lloc que desconegués el fet casteller, sinó que a vegades fins i tot eh, eh què és això, no? Vull dir, hi havia moltes altres coses. Llavors, quan aquest grup de jovent que van tenir ganes de crear una colla castellera, clar, estem parlant de l'any 79, que era el moment de recuperar el carrer, no? El moment de recuperar la festa, el moment de recuperar moltes tradicions, moltes coses. En el cas dels castells, a Terrassa no era tradició, però era una activitat... No, però que... jo recordo que a l'Arbós havíem actuat els anys, sí, anys eh? els 60, a Sabadell, per exemple. No, a Terrassa, els al Vendrell havien vingut, però vull dir, no era una cosa... Tí típica de Terrassa. Ter no, no, clar, els, els xiquets, tots eren xiquets de valls. Sí sí, de, sí, sí, clar, sí, sí, sí. Clar, com a tot arreu, no? Llavors, quan es va crear una colla de castells de Terrassa, va ser això, el que deia ella, perquè uns quants entusiastes de, del tema, doncs, van decidir crear una colla, i va ser, sí, en el... Eh, arrel d'unes excursions, d'unes celebracions que es van fer al centre excursionista, que d'allà va sortir la gènesi d'aquest grup, no? Llavors, no vol dir que tots fossin grans escaladors. Eh, vull dir, era gent del centre excursionista que tenien, doncs, això, uns valors comuns, això és veritat. Jo escaladors i tot era més era més una forma de, la gent de valls, per exemple, d'excusar-se. Sí. Quan van començar a veure que nosaltres ens en sortíem i feien castell... Com pot ser, no? Com Escolta pot ser teleta, que aquest, aquest tio que fa tres menys que jo estigui pujant, no? Llavors ens tenien que dir bueno, clar, perquè entrenen, a més de és que entrenen, és que escalen, clar, és que pa, són pa, pa, hippies, és que van a l'Ambitanya. Clar, era una, una manera de dir sé. hòstia, per jo necessito un bou de 180 i aquests amb un de 70, no? Sí, sí, Però fixa't sí. que els pesos, jo que ara, ara han tornat a augmentar, jo crec, eh? però va haver una època quan vam començar a fer el 3 de 10, vam reduir molt el pes a minyons que vam ser els primers, i les altres colles van seguir. Però jo, perquè et facis una idea... No, però ja, eh... perdó, ja venia d'uns quants anys abans quan provàvem el 3 per sota. 3 per sota per 96, sí. sí. Allà va ser quan vam començar a reduir... És a dir, de cada pis els vam baixar... Sí, per perquè allà, 3 per, cada per pis, sota vam va poder per pujar un pis, segurament, sí, per allaugerir sí. el tronc, suposo. Sí, ah, sí. I vam haver dels de, de, 3 quins, doncs dos van baixar quarts, d'acord? Uh -huh. vale? Dels 3 quarts dos van baixar terços, dels tres terços dos van baixar segons, vull dir, i això ens va servir molt per dos anys després fer el 3 de 10. Sí, no? Anava a dir, perquè penseu que jo, per exemple, feia el 4 de 8 a terços i no arribava a 50 quilos, no? Perquè es feia una idea, no? Vull dir que, quin, quina quina diferència. I les meves dos companyes del 3 de 10, la Mercè i la Núri, si les heu vist, o sigui, jo, no és que sigui molt alta, però un pam els hi passo, no? I eren primes, vale? bastant primes, vull dir que vam, vam reduir molt el, el pes. Després de la pandèmia, S'ha tornat a augmentar de pes. No opino. Clar, sempre diu que com més pes més estabilitat poder no? Depèn. No? Bueno. Uh, no ho no, sé. No, penso ho que no. Ho discutiríem. Jo, crec, jo, jo no crec amb amb les... És diferent tot, Amb les sentències, diguéssim, eh, categoritzadores, categoritzadores, ni per la qualitat, ni per res. Igual que els castells, eh? vull dir que jo som molt fanàtica del col·lectiu, totalment fanàtica del col·lectiu, uh -huh. i per mi el castell té sentit en el col·lectiu, no individualment. Llavors, quan la gent es fixa tant en les alineacions i per ells hi ha, hi ha una gran mania, no? Aquesta és bona, aquesta és dolenta, o aquest, o aquella, o no sé què, aquí, i jo no crec que hi hagi un castellabó, un castellabó, un no, sinó que hi ha un col·lectiu i hi ha una combinació que els fa tots perfectes per mm. aquell castell, no? Totalment. Llavors, més igual el pes. I això em va agradar molt, molt, molt molt quan vaig anar a Guissona. vem muntar la colla Guissona. Mm. Jo venia dels Minyons amb, amb pesos molt estandarditzats perquè en aquell moment era, era molt important això, ¿ver? perquè com que nosaltres havíem fet els castells de Déu, bueno, vull dir que s'ha de l'adjuntaria, però es marcaven molt els pesos, no? I jo m'he mm. anat amb el temps. Però quan vaig arribar allà, clar, jo tenia claríssim de fet nosaltres, sempre anàvem pel carrer i ve la gent, la gent que camina no un quart, un terç. o sigui, oh, per bé, mi, sí, jo classificava. Jo tenia un begèssi, jo, jo ací, totom, juro, tothom, eh? sí, no, sí, sí, sí un sí, primera, és un tal o qual, no? I era un un cos, ja, ja, o sigui, velgui et diu, "Vull pujar tu, què dius tu? No tens mida, no?" Mm -hmm. I clar, de cop i volta, pues doncs, bueno, vaig aquí a guisona i m'apareixen 30, 40 persones, més igual 50, les que hi haguéssin, i diu, volem fer que s'ells." Clar, les miro i per la meva categorització de pesos, allò no se salvava res. Aquí no farem res. Et dic, clar. "Mare meva, doncs, si no podem fer pilar de dos, ara què farem?" Mm -hmm. sí. I clar, de cop i volta, evidentment, davant de qualsevol problema que és la sort de la humanitat, és quan apareix la creativitat, no? I a mi a mi personalment em va fer un bé a la meva, a la meva humanitat, diguéssim, no? al meu cervell i al meu sentir eh, veure que totes aquestes tonteries que portàvem gravades mm -hmm. de qualificacions d'aquest si val, aquest no val, aquest no sé què aquest nen serveix, aquest... Perquè categoritzaves entrava un pel pati i sentenciat ja, aquest sí, aquest no, pobrets encara no ha fet res, Manteneu I clar, en allà de cot dic, bueno vamos a aprovar-lo, m'enteneu? A minyons que som tots tap de basses, allà vam doncs, haver de posar terços de metro 85 que jo pensava això, això, això, això, això no abans morta que fer un castell amb aquests terços però de cop dius, bueno, doncs ja m'hi diràs més val que em mori i ja, ja, ja, ja, no? ja, ja. llavors, clar, hem començat a combinar quarts potser de 70 quilos quan, ja et dic, per mi arribar als 50 era com un crim, i llavors d'aquí és on dic prou tantes tonteries. Ni mida ni pes. El Castell és un col·lectiu de persones. I ara el que farem és treballar harmònicament amb totes aquestes peces. I va ser, és com ho sabeu, increïble l'evolució dels margeners de Guissola, sí, molt, molt, molt. sobretot perquè es va pensar més amb el col·lectiu que amb les individualitats. I per mi aquesta és la clau. M'agradaria fer un incís amb el relleu generacional a les colles. Mm. Estem parlant de que tu, Amai, ara mateix no fas Castells en actiu, però el Ramon sí, haver de fer el 5 de nou en Folra aquest diumenge passat. Mm. Um, no és tant el relleu generacional que també, eh?, dels nous castellers, si sinó, en particular, els Minyons de Terrassa, sota el meu punt de vista, és una colla que va molt més enllà de les construccions que fa o deixa de fer, no? L'esperit de colla, l'esperit aquest reivindicatiu que va revolucionar en certs casos. El jovent que entra a Minyons de Terrassa va amb aquest esperit també, se'ls hi fa pedagogia o és anem a fer castells i s'ha acabat, s'ha troben, però troben. a veure, eh, també són mites, eh, tot plegat. Eh, a vegades ens hem pensat que som la colla més progressista del món i més reivindicativa, i som més carques que ningú, amb sí, eh? quines coses, evidentment, uh -huh. com tothom, com totes les entitats, i, i et dic, són cicles, no? Uh -huh. Llavors, eh, tornant una mica el que deia abans la Maia, per exemple, no? el, el... nosaltres vam haver de suplir la falta de cossos amb més tècnica, no? Mm. I, però no amb més tècnica als altres, sinó amb, amb centrar-nos més amb la tècnica, no? Sí. De di, hosti, si allà ho fan amb un tiarro que agafa així i nosaltres tenim uns esquifits amb uns barsets aixà, podem fer, sí, podem sí, fer sí. d'una altra Pobrets manera, els no? Ja, ja, ja, ja, ja. Sorge, ja és possible que ja no siguin explotant la ràdio. Eren, però ho som, ho som tots, eren eren els joves formosos de que van tirar la colla endavant, sí, sí, sí, no? Sí, Tenem alguna cosa bonica els rats esquifits. Tots, però i, i ja et dic que totes les èpoques, amés, i llavors tu vas progressant, vas creixent com a castella cada fer castells més alts, més grans, més macos no? i ho has de fer amb les eines que tens no? amb els fitxes que tens per jugar no? No, és el que hem dit sempre, un castell no és un puzle que uh, es fa mal bé que es tapés si en poses una igual no, no, no has d'adaptar mil coses no? llavors nosaltres, dels castells que preníem que veníem, que, que veiem per tot el món casteller ostres uh, sí, que agafaves idees d'aquí i d'allà però evidentment s'havien d'adaptar a, a lo que tens com fa a qualsevol colla no? i en aquell moment doncs nosaltres no hi havia aquests homenots que que, que vèiem altres colles i llavors és, era això la sorpresa, dir, com poden fer això? Això, quan s'ha fet sempre amb aquests segons de cent i pico quilos, i ho fan aquests... Bé, bueno, doncs perquè ho fan d'una altra manera i agafen d'una altra manera. I això ha format ha ajudat a l'evolució del món casteller. La, la, la, la forma no? de fer pinya. Em fa molta gràcia ah. perquè me'n recordo que nosaltres vam decidir que, a, en comptes d'apretar com els de la vella que apretaven com uns bojos que, que, que, que, que jo no sé, pobrets, els del l'allà al mig, què feien? Vale? Nosaltres vam decidir que no s'apretava a les nostres pinyes, vale? que cadasc es mantenia dret. I, I llavors, quan anàvem a actuar i actuava la vella recordes si la vella actuava a la, a la dreta, a posavam tots reforços a l'esquerra, saps per compensar, no, perquè com els no movien. A dir, o sigui, els com si fos a una meledura un de rugby, sí, sí, no? Sí, sí, sí, da de com deien, "fas endavant", perquè ells ho feien això, eh. Vas en van. Vas en van i, i tots els de l'altra banda, peneu! Quants tomben. Sí, sí, sí, sí. preguntar-vos, però no, això dels sí, sí, joves sí, sí, que, sí. que dius. És que ens enroleem molt. Sí, a la que arriben a la colla s'ho s'troben, es troben que és una colla, doncs potser això els enganxa. ara sort que tenim molts joves, eh, que també han estat molts anys que sempre això del relléu que dius. Sempre érem els mateixos sí. i sempre amb eh, moltes colles costava, costava que vingués gent amb, i que es quedés amb el compromís i la regularitat que demanen els castells, no? I, I, bueno, llavors ara, per sort, ja tot un, vivim en una època que gràcies també a les colles universitàries, gràcies a les xarxes socials, a mil coses, ara hi ha molt jovent amb moltes ganes de fer coses. Mm -hmm. Llavors, suposo que passen totes les colles, però al nostre, doncs, venen i els agrada el projecte aquest i si queden perquè s'ho passen molt bé. Mm -hmm. De fet, ara què dius això del jovent, que en general eh, hi ha hagut com com un semibum eh, al món dels castells, hi ha moltes colles creades fa recentment poc a Barcelona sobretot els barris de Barcelona i a Sarrià i a Escardats de l'Eixample, que el gran nucli de la colla és gent molt jove i que estan fent les coses sota el meu punt de vista, molt revolucionaris en els temps que estem vivint, perquè sembla que estigui tot inventat, però aquesta gent està reescrivint una mica la història, no? que molta gent segurament es posarà les mans al cap de com ho estan fent, però estan fent castells pel vostre nivell, segurament no tan importants, però escardats -Es l'altre dia va fer el 5 de 7, Sarrià s'està plantejant de fer la torre de 7 i el 4 a 8, i són colles que fa, no fan ni 10 anys que existeixen, no? I el nucli és molt de, de gent jove, amb unes ganes i unes formes de fer molt ah, diferents, segurament, no? Llavors, relleu, segurament n'hi ha. No ha. ha. Xicots, inclús, està replantejant. Hi ha bueno, però que... Xicots és una colla a ah, que fa anys, no? Té sí, una torre eh? de 8 en folra, eh... però Xicots de Vilafranca és una colla que ah, estandaritzada. És a dir, de... un dels errors que cometem, no només les colles de Castells, eh, sinó totes les entitats és que la gent que hi ha al davant, a vegades no renova prou. Totalment. La gent que hi ha al davant. Llavors, quan es crea una entitat nova ho fa la gent jove, la gent amb esprit, la gent amb, amb ganes de descobrir, de crear i tal, no? Llavors, clar, passen 10 anys, és el mm. que dius tu ja tenen 10 anys i potser encara hi ha al davant aquesta gent i van del carro. No, I el Ramon, que hem de fer és que... Per, perdona'm, que, saps... perdona'm eh, que talli... Amb colles grans, jo on que per fer un 5 de 9 o un 4 de 9 net, doncs, lògicament, una persona que el sap fer, el sap fer, però un 3 de 7 o un 4 de 7, no et dic que el sàpiga fer tothom, però és més fàcil rotar. Estem d'acord? Llavors... Eh, no. No esteu d'acord? No. no. No, ben no, bé. Perquè la colla que fa el 3 de 7 és perquè no el té de 8 ni de 9. Sí. Per tant, tampoc té tantes coses, tanta també. gent per rotar. Mm -hmm. o sigui, I abans anava a dir, perquè heu dit, potser castells petits per vosaltres. Jo et diria que un dels dies que més nerviós la vida ha estat per un castell... És el dia que vam inaugurar els margeners de Guissona i fèiem un 3 de 6, 3 de 6 amb agull, em sembla, i 4 de 7 o alguna cosa així. Uh -huh. Ai, de 7, perdona, de 6. Sí. Sí, sí, bueno, no sé ben bé el que fèiem, perquè la memòria no és el meu. Però me'n recordo anar a fer un 3 de 6. Bueno, jo no pujava pas, però... O sigui, jo deia, que fort. Jo feia desplicar. Com puc estar tan nerviosa, no? Uh -huh. I, però una emoció, vull dir, el 3 ser, de 10 és tan nerviosa, sí. però en aquell 3 de 6, igual. Perquè havies viscut no tot és... el procés, de... sí. clar. No és, no és el número de pisos la l'única variable que tu et pot condicionar a viure els castells amb exactament la mateixa passió i la mateixa dificultat no? llavors les colles petites quan fan un castell de set eh, posen tots els seus efectius normalment allà sí. ah. Vull dir que, i quan el fem de deu també no veig molt... És a dir, una colla gran fer castells de set... Clar, ah, llavors sí, sí, sí. allà sí que permet molta rotació. Sí. No? Sí. És que ja no ho clar, clar, clar, clar. Es fan assaigs i es fan clar, és on entres a moltíssima gent però en una colla que és el seu màxim, clar, allà hi posa el millor que té, no? Mm. no sé. És que és més, al revés, és que jo crec que potser hi pot haver-hi més, més rotació en una colla petita que una gran. La gran, això que deia abans, l'averícia d'alguna manera o aquest això, a vegades no els deixa pensar tampoc ni amb la temporada que ve ni la següent ni la següent. Per exemple, un un hàndicap d'haver introduït tant a les, a les noies com hem fet, és el relleu generacional, no? Uh -huh. Perquè els nens que pujaven d'aixecadors i d'enxanetes acabaran a terços, segons, sí. uh, les noies molt probablement Està no, clar. per exemple. Uh -huh. I llavors, clar, ara perquè en els universitaris i estem entrant peces a terços directament, uh -huh. però ens hem trobat uns quants anys peixos perquè tot se'ns quedava a quarts, uh -huh. perquè tot érem noies, el pobre noi... Que I els terços o els de sempre, el mateix. De baixar terços, eh, se sentia tan pressionat perquè era l'únic que a lo millor se n'anava, no? Vull dir que tot, però és que tot en aquesta vida té la seva part, que s'entreu més benefici i una altra part, doncs que... Jo tinc creu. una pregunta. al local, què? Què tal, el local? El local maco. El nou, no? Això bueno, és el que vull preguntar. Sí. Jo he estat el de tota la vida sí. i el nou no hi he estat encara, però per això pregunto què us ha semblat bé, el canvi? Eh, trobeu a faltar l'antic? Eh, com ha quedat el tema sí. de l'antic? I aneu de tant en tant? A... No, no, l'antic oh. està tancat. Està és... tancat? S'ha venut, venut sí. i allà muntaran un hotelet o no Sí. Ah, hem passat d'una casa senyorial molt xula, en la sí, qual... Pròpia. si les parets sí. parlessin, clar història, des del 88 història, que la vam comprar fins ara doncs imagina't tot el que s'ha fet allà els... i això que dèiem abans, els millors sí. castells de la l'història s'han parit allà dins, sí, no? sí, sí, un laboratori sí, sí, de castells. Sí, sí, sí. El que passa que, bueno, eh, comprar aquell local, crear-lo i tot va ser el projecte de tota la generació de castellers d'aquella època i... La... Va haver un esforç molt gran molt. i llavors ara, bueno s'ha quedat petit per segons quines activitats i per també, tal com s'entén avui dia els assajos de castells, el tema de les xarxes, etc. Etcètera. en aquest sentit allà vam haver de fer mil i una obres i coses per adaptar, però bueno la, els dirigents actuals o la colla actual ha pensat que li feia falta un canvi de local, i llavors van buscar uns, bueno, un espai més gran també cèntric i tal, i van trobar aquestes naus i les hem adaptat tan bé com hem pogut jo trobo jo que soc... l'encant que tenia com al almenys quedar-s'ho com a museu tant de boja l'haguéssim pogut com a museu, perquè allò és història del món castellà personalment ho no penso jo a nivell personal sí, he... no, jo no l'hauria canviat exacte, exacte. sóc dels pocs d'excel·lúnic, eh? no ho sé. O sigui, Però... què, què no vau fer ja? Què no vau fer ja? O sigui, què necessitàveu més, ja saps què vull dir? Entenc que era dificultós fer els castells perquè era l'aire lliure, a era... no sé què fes un dos o a un pilar, baixa? no? Jo crec no, no, que no, no. les persones que gestionen una colla de castells no cobren, d'acord? Vale? I, I gestionar una colla de castells porta molt de temps, molta implicació eh? i al final la recompensa és, doncs, bueno, els castells ben fets i tal, que aquesta recompensa la té qualsevol altra persona que no s'ha implicat ni a la tècnica ni a la Junta, no? Llavors, clar, aquest tipus de, de, de, de coses, no?, com, el com un local o altres, eh, ho ha de gestionar tot un equip que, a més a més, pues es va renovant o el que sigui, a canvi de res. Llavors, eh, bueno, es fa tan bé com es pot, m'entens?, però que no potser no es prenen sempre les millors decisions. Eh, no, no només canviar de local, sinó amb l'edifici que teníem, s'hauríem pogut fer meravelles, que no es van fer. Uh, pff, és que hi ha infinit, llavors és una mica complicat. Mira, jo crec que l'essència dels minyons es veia en aquell local i es veu en aquest. Perquè, encara que tinguéssim el palau no sé què, allò semblaria Campígens. una casa de xirocaires <ríe> i, i ho segueix semblant. També, casa localitzar. de xirocaires. És el sí, que hi ha, sí, sí, som així. I és la aquesta, casa sota ja la és aquesta, família la més que l'envoltori. No? Ah, ah, doncs, sí, doncs sí, perquè jo trobo totalment. que torna a estar igual. Vull dir, no està net impoluble, no és Cal Figuerot. La gent que no es pensi que tenir un local nou <ríe> s'omplirà sol ja, ja, ja. i serem... Buah, no, la feina s'ha de seguir fent, i la feina per omplir el local i per omplir el pati d'assaig, i, per, saps? I que, que no la gent es pensi que ja que teniu un local nou, uah, ara fareu un... Sí, no. un més gros. El que sí que vam, el vam fer, de no tenir local, a tenir-ne. Sí. Això sí, 88 sí. quan vam comprar aquell local era necessari, i, i vam fer el salt als castells de nou i tot, gràcies al local. Però de tenir-lo el que teníem a, a ara, aquest salt no serà tan I gran si no hi ha una feina al darrere. Sí. de pròpia, un cedit... Sí, bueno, sí, són, aquest aquest dijons, són totalment discutibles, però bueno, sí, sí, les sí. persones que es presenten voluntari per fer Clar, si ells ho fan, d'estar agraïts. Suposen sí. que fan el millor per la colla, sí, sí. així que la resta ho agraeix. Ramon, Amaia, ens han quedat dues pàgines de preguntes per oh, fer-vos. És les... que és molt poca estona, això per oh, parlar una, de castells. Una, una hora Mira, i mitja. Jo diria... Però, quan es parla de castells, es una nit per davant. Però jo diria que si torna a haver-hi embotit sí. aquest tan bo, sí. podríem arribar a tornar i tot. Bueno, pensé, eh? El Ramon arribarà d'hora, ens el menjarem tu i jo igual. L'embotit ens el jo, que al Ramon no li fa falta. Ha sigut un... un autèntic plaer, de veritat, avui la taula, se'ns ha fet molt curt molt curt, ens han quedat moltes preguntes per fer-vos més endavant segur que us la tindrem l'oportunitat de tornar-les a fer moltes gràcies a totes les persones que ens han escoltat avui que han sigut un fotiment, tinc el mòbil a rebentar de whatsapp després ens llegirem, que molts no es poden dir en directe oh, um, oh, Eloi, oh. moltíssimes gràcies per venir per Cesc, moltíssimes gràcies doncs vull dir una, una cosa, venir. si us plau tothom que tingui camisa de vermella de milions de l'Arbós sí. aquest diumenge a Banyeres del Penedès que és una actuació per nosaltres bastant important a veure si podem fer per fi doncs, dos castells de set, ajuntat, a ajuntar una 3 clàssica 4, de set, no? per fi d'una vegada que fa bastants anys És que oficial no? això que ens estàs dient? 3 Home, de set, 4 de set? que les anys d'ahir va anar força bé, no? Sí, va, sí. No? ho correboro, sí Crec que no hi ha millor manera per acabar, Laia que amb aquestes paraules tan boniques no? perquè els dos convidats que tenim avui Doncs som-hi!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 Per obrir el camí de tot el que ha vingut, collons a Malla i Ramon, quin gran recorregut que heu tingut. Sou gent en principis, semi idealals forts i mercats, gent decidida que no es deixa influenciar per res ni per ningú. Sou gent que heu honrat els principis de la vostra colla i de la vostra ciutat. A vosaltres no hi ha qui us pari. Visca la maiia i el Ramon, visca la cultura popular i cal que ha unit als castells que mai res us aari. Estem molt contents que estigueu avui amb nosaltres. Sabeu que els millons de l'arbost i Quarts Amunt us estimem molt. Esperem que vingueu amb ganes de parlar i, per què no, de rajar. A Quarts Amunt ens agrada molt el Mambo, quasi tan o més que a vosaltres. Per nosaltres sou gent molt important. Quan ningú ens coneixia, ells ens van ajudar. Ara que ho estem patant, el mínim que podem fer és deixar-ho ben clar. Poques persones ens han posat tan fàcil. Poques persones han sigut tan agradables. Amb poques persones gaudirem tant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 sent 7.6 de la FM.